ان الذي آمنو ب شکه هو کسان او موصوف دي په صفت د ایمانې شرعی سره په الذي هو کسان هاجررو چې حجرتي کړی او د الله د پارې د د بن کاک د الله د کفر داروکوفرې پریخې او داری ایمان ترا غلیدی و جاہدو فی سبیل اللہ او جہاد اکڑد دا اللہ لا رکی دا اللہ لا رکی کفار سر جہاد کئی اولائی کئی ارجون رحمت اللہ دغ غحلق میت ساتی دا رحمت د الله والله غفور الرحیم اللہ دیر بہ خون کہو محربان دے یسالون کانل خمر والمیسر تپوش ک وی حوی وتان دے پبارد شراب کی والمیسر فبارد جواری کی قلو فرما فیهما اسم کبیر بدی دعاو کی گناہ دلویا و منافع للناس وقت تور فی دیدی دفار د خلکو و اسمهما گناہ د دی دعاوو اکبر د رلو ی دامن نفعهما د فیدی د دی, دی, دی دی آیاتی مبارک کی دا شراب دا حرمت ذکر دے او چون کی شراب د نشیشه شے دے دا نشی دا شفر خودلگرانوی نو دے کی سلور آیاتو نا پتھر تیب سرنا زلشوی دی اول آیات دا سرہ نحل دے ومش پیتم او دویم آیات اغاد دا آیات مبارک دے دی کی نقصانات ذکر کل او در ایم آیات دا سورہ نسا دے درسل وقتم آیات نانس رو لکی علت دا مصف کې شراب بنکنیو او سلورم ایاد دے سور مائی دے دے نمبرنا نمبر نا کیا میشد پارم مطلقاً ہا شراب حرام کری دی نو تدریجن حکم راغ لے دے دے شراب بارکیم او دام دو عمر رضی اللہ عنو دے موافقاتو ندے عمر رضی اللہ نو بازی صحاب نبی ریح السلام تراغلیو نو فرمائی لیو افتنا منتفت وراک فی الخمر والمیشر پبارد شراب و دجواری کدہ خو عقل بوزی مال ختمی نو الله دا یاسی مبارک رولی گلو لکه در شان حدیث د ترمذی او دا بوذاود شریف کې راغلي دي حدیث د ترمذی او دا بوذاود شریف کې دغه شان الفاظ راغلي دي لګوره اصل چې دا امیشه زفاره حرام بنک شراب حرام کړي هغه آیات د سورې مائدې التبلص جوحات رازي سوره لسو جوحات سر الله شراب بن لي شراب ستوي اصل کې خمر وې پټول تا د دین اغستله شوه د خمار المرء د ښځلو پټی او د هغې د سر پټولو پړونو ته خیمار وئ او خاامیر عربی کې هغه چا وي چې هغه ګوای پټ کې داګې هرریز کې راغري چې رپې او د کېږي خمې روانیت لوهي پټکۍ ندی خمر تم خمر زکوې دا په اقل پر دراولي عقل بوزي عقل بوزي عقل ختم کی تاسو ګورې سمر سمر عقل من خلق دي او د نشي او د شراب و سرای په سمر ګړو وډو باندې سرشي انسان کې پټول او کې شریف شه عقل او نشا او شراب دا بوزي د شرابو د مفاسدنا یولوی فساد دار ازاله تل عقل الی هو اشرف و صفات الانسان عقل بوزي دار دا النسان پا اغا اشرف و صفات که خل نشای سره دما شومان د خندام جوړ شي دا شي کارو نه کوي چېما شومان ور پورې خان د تاسو غوړي الله حدیزه هر چا حفاظت کوي چې دا نشو تما شو والا کم زله ورسېدل او سرګن خرسی کی راوې سو دپوش نه کوي حکومت کې یو شې بندول غواړي نو باندې کی او سرګن د نشي سې زونه خرسي د کله نشيواله د ماشوم د فار ا د ماشومانو د فارم د خنداه سبب جوړ شي دیو جنه باز خلکو چې عقل پکيو په زمانه د جاهلیت کېم شراب نوش کلي عباس ابن مرداس رضی الله عنه روښی ایمان راوړایته چاویلو شراب نس کې ندې زه خداشه نکوم چې پخپل ولاشوده ناپوهه راوالم او په خېټه کې دی ورد ننکم زم قراندا شوي دي غټ نુકسانات غوري سوره مایه دي آیات لسوجو هات ذکر کړی اواغه سره د شراب او حرمت ذکر کړي فرمائی یا ایوہ اللذین نوے نمبر آیات دے وما سورہ مائدہ کی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو انما الحمرو بشک شراب والمیسر جواری والانصواب و عبادت دبتانو درگاہنو والازلام او تقسیم دمالنو پغوشو یا قسمت مالو مول په غشو ریجو دا گند دیب اوله دا اول وجوا ریجو سن دا گندگی دا من عمل الشیطان دا دریم وجوا داد شیطان دا مالو ندیب دریم وجد حرمت سوا فجت نبوهو زانو نتیو ساتیب او سالورم وجل علكم تفلحون دې لپاره چې دنیا اخرت کې کامیاب شي نو کامیابی غيباله چې شراب او دا مزکور شي زنه پریز اي انما يريد الشيطان بيشكه را دل ري شيطان ايو قيابنكم العداوه تا چې واچ وي واکي کس تاسو منس کي دشمني دا پینزه ما وجدا او او بغزونا فی الحمری پس باب دسکولو دا شرابو کی والمیسی ریو دا کولو دا جواری کی وما وجدا ویا صدکو من ذکر الله بن موکی دا اللہ دا یاداشنا اید نشیسری دماغ کار نکی نا اغباد اللا یا دا سوکی و یا سدک من ذکر الله وان اسولا دا اتم وجوا دموزنا مبندی او نهما وجوا دفا هلانتم منتحون دا استفحام دیقو معنی دا امر دا یعنی منشید رسول اذا الله او رسول تا بيداريو خي د شراب په پری خود کی وحجر او يري گيد الله او رسول زمخالفتنا نلش وجوهات شرا الله د شراب او حرمت را لې ګلند کله ګر قتل نقتل جور شي نشي وال راپاسي او بلوجني نوغات نقصانات دې شرابو شراب او د جواري تپوش کئ ثان حبيب فبارد شراب کي هر شي دي تغر ام الخبائس وي يو حديث راغلی اج ثني بل خمرا فانها ام الخبائس زان بچ کئی دا شرابونا دا دا تولو گندگو اصل لے دیو جنو لماو لکلی دا یو نبینام دا حبر ثابتا ندا چا غید شراب سکلی وی یو پیغمبرم شراب ندی سکلی چې لا حرمت نورا غلی و انبیاء لیهم السلام زانت ساتھ لے لے او یو پی غمبرم د اسینه لیکنی نو سمر سمر د حرمت هغه دلایلی فبارد شرابو کې ول سر او جواری د می سر مصدری بیمیده د یسر نو کلموعید والمرجع او ګره اشتیاق د مې شر د یوسر نه دی د دې اشتیاق د سنه دی د یوسر نه لري لانه اخذ المال بيسر و سهوله هې په آسان مال راخري خلق په خلی کوي اجوارګری د سوری دلان دی غټي یاد یثار نه دی او دا سرار ورتولی وږي د میث ماخو مشتق دی د اثار نهلی نه هو سلی بله سانتیا د د نهڅسلکړې شوي او د جوارې ګور ګړ اکسان سمررات چې ترقیامته پورې کفار فار یا بدینه مسلمانان د جوواه شکلونه جوړئ نو دا طول با پا جوارئی کی داخل تپوس کئی دتانان الخمر والمیسری پا بارد شراب و دا جوارئی کی قل فیه ما اثم او فرمایا پا دی کې کی گناہ دلویا و منافع للناس اے مرقات کی ملالی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری اتم جل کی دمشکات شریف شرح کی دریسا واصلور پنزوستم سفحدا ویکان ذالک قبلت التحریم دا فیدی پا کی دا حرمتنا مخیوی فلمہ حرمت صلیبت المنافع دان په خبره پویا وید دا فائدی پا کی حرمت نا مختیوی نوچی کلا حرام شو نواغم تی صلب کرے شوی اس پا کی فائدہ نشتا دا فائدی پا کی قبلت تحریم وی نوچی حرمت رائے اس پا کی فائدہ نشتا او دا گشان التطبر والمیان فی تفسیر القرآن بی صحیح سننکم وی در این جلی پانچ سو بتی صفحہ کی دی فرمائی وی منافید خمر سنی چی و منافیو لیلنات فا الخمر کانت اسمانوها قبل تحریمها دا خوچی حرام شوی نو نو خلقو بجورولا و خرسول د پیسو فای دیوان دا وجب سي الله حرامي دزي جوړو له خرصول حرام کل نفع ديم ختم مشوا دزي غفایدم ختم مشوا وګوره که باز شيکه ظاهرا سمامولي فائدلي او شريعت چراغه نه منو کې نو اغه اغه نه بزان ساتي تاسو او رزل چکله شراب وسکواله ما شمارو ذ خنداشی ځوز لري او میر شعر خبره کول سم جون لے دې د نیک تبلیغی نه وینه شایان میزان سره سی روزی له پوتل نو ما هم وسو استور احقار یا خوشیل دیوې او فکر ادن نه جوه بل نو عبارت دې وی دغه ورته یې غوښتل چې ورته ویښې دی یو قبل له وې ما ولا یې هغه دې دې دی ودي له غرزه لون نور څه شو نور ته کله ار شو وکاله په شید آسمان وې شی و را وري دلته احلیل مملکې لې امام روح الوانی او کې ذکر کړي وې په یو نشه شړی باندې سوک دی ردو اغه واړه ګول کولا لا سی ولزل او وی الحمدلله جال اسلام من نوررن والمات غوررن د کله ګوره نهنشی سړی شي او دا اوس خوډیې د هغې نه خطر نه کې نه شرهدي اګه بعضې خلک دا خررسی د د خلکو بچی تباکن ډیر په کداسې دي چې هغه شادی شددي نو س بچې خیر غواړی او یو ب صبت کور کې غله غارې کوي د کور غله بس غزار ساتي یبه یعنی نه شایسته د خپلې بيبي پکالو باندې نه کوي د کور لوخي خرساني هر شي پټي خو جدل سوشي دا اغه خلق وبسمر الوي وبانوي چې اغه دا شي که یو معاشره خراب وي یبه د ځان له ذریه معاش ګرځولې په دې په هم رب باندې ځي زېونو کې باز دغه دا غزړی معاش دی یو دلفیرال لاره استاد څه هغه وخت کې آبادوالا کا دالتې په څون مليان نازونه والو یې اچرستګری بابا دا غوښته طالبان د خوشتبیتین وای وای د تیرال فقها او اجبار چې شر وادي کبا اجماع وبملایکنه د تیرادو لماس کوملیان خپل شتور نو مخک کوي او هغه دی وی اجماع د تیرادو بولیا نو چې څنڅې دي او اجماع وبملایکنه وبملایو وايه اته سو اجماع په دله ایدوسه کېده له دا شیر جوړ د هم مؤشر تباکو سمره سمره خلکو بچی تباکل جماعت کیسه شه نبري په پلوګور دا سپلایب مبلی شپټي روک سره هه دالانه یریګ داغه به ما ختم دي هلك په موجودريږي چې زه راضي دي ټول سپلې جوړي د مسجد ګور د بجنه پرې کچاګاډو درو نه کوله شی معلومه جدا شي ته واسي یو وخت نشه بده پیوشي نو لویه معاشره د طبقه دو ورغلاګا نه دي و جنابشي ډاکی دي و جنابشي امنه ام مټول آم خرابید نشي شي قولو فرمائے فیهما اثم کبیر پا دیدوارو کی گناد نویا ومنافع للناس او وقتی طور فیدیلی دفارد خلقو و اثمهما اکبر من نفعهما اکل اگر بازی خلق داشتی ہے؟ دین دین فیاډاله کې ورننه وته نو دې ځال لډال جوړ کړي د غدګې د پټې دوه پارا سپوږېږي په خبره وات سشن د ورننه وته دین کې د یوستا ديني جماعت بدنامای ورننه به سال په تور تبلیغ کې نه وته خو د مقصد یې جلا شو شرم الله ته مدینه باندې اوره کړه له کښ خبره وکړه او بچی وی چې ما له وی وی او سری وی چې نصیب مې کولې وی تبلیغ کې پزورول لګل نو مآ چې نور لونه کی چې چرته پیدا نشول و یو اوکاس لمه مرکز کې وی ضروري بس لونه کی کم چرته سشتہ کنيشتا ډیرو خلکو غره ديني ډلې بدنامي پته وی ما له وی چې چاله به نه وی دا روبي سب کناس نه دی جاکټ یې شولې وی دې دې بدل نه درک لګای خو شي خبره باندې دوی دې जिल्हा نړموالې شهر به ما حکار حرام دی دوی جاکټ کې چې د لاس ور دن ګډر پټيږي لږه ما خو نه لګ نظر لګید چې کوم اسکول وې ما وی قسم به غړی تاو به बर्बादوم ویل کې مشرانو کښانو دلې سره کې دی ډنګولې مې لمی تاسو دلته ولاړې وصل سړې پهلته ډمبي سپکې تاسو وی راوي و سره ورته ډنګونو والا وې دې سړې وروڼو تلویزیون یې مارې دي جاکټ کې شاله شولي وی ماڼيش یې تیرويست اول ته یې خبر خبرې ماله یو کس وی چې سزا ورکې کنه وی ډنګد حافظانه ولا ویز په ټوله دی ورغله او ماوی جاسه چلور سره کوي ویلاند حافظان او للاس کې ورګړي او ټکوي کوي په کې خبر راځي دا خپل <تصال> جې له کده څه دکې لوزن خلک وردا څه کوي دینی جماعتونه څه کوي ਆ بدنابېفدي دل ډومبي صف کوي هول تڅل لاړ دې سبا خلک او دا ډیر لوې څه بې دور دین بدناب میزان سره ګندکار کې یو تمره پاک د دین د فریضه جماعت ځان سره شرمه واثمهما اکبر من فایما او ګناذ د دی دوارو ډېر لوي هدا وختي طور فائدې د دی دوارونو نام نا کما رای نفق او تپوش کئ ثانا شش اولغ ودی ونه کمغا یونف حبي به پوختونه کوي تا نه چېڅشي د ی لګئ خول افوا ووایه چې کمشي د خپلو حاجتونو نهوا دی نو دا لګي سط د بچ نهوا شو او ستا ضرورت او د حاجت نه <خور> نو دا دخل قبر د پاړه ورکا امام بغوی په مالم تنزيل کې وای وای صحابه کرام وکشف کولو نو ذا بتو د نفقی په اندازه به اشار کو اسی وای به کو تو به راخیرت د پاړو لګو ایو شتا ضرورت پوره شو د بچو خرچې پوره شو نذاخو یصور از نیمګړی ژوند دې داسی وایي دا غا نختمی ذن کی ژوند په فار ورکا نو سی وایي مال دې د خپلو ضرورتو او دا پاغي کی ورکا کذالک یبین الله لکم الایات او ناسخ ناسخو منسوخ وایي چې کتابونه لیکلي نو سو کوئی دا حکم خونو سے خط الزکات چې زکات راغېر نو منسوخ شو یا دا حکم کده نس نه بچکی نو دا حکم استحبابی دی در شش حکم فرضی نه دی بلکه حکم استحبابا اے مستحب حکم نه چې څو کا سیوائی مالو لگواب نگور که دا پس دقی مندوبا او مستحب بانی آیات حمل شی نبیان محکم دے منسوخ ندے او کدینا فرض والی نبیاد زکاة بانی نسخ راغلی کذالک دارنگی وبین اللہ لکم العیات بیا نوی اللہ تاسوت آیاتنا له الله کومته تفقکرون <تصفح> د چې تاسو سوچو في کوروکي في دنیا په باه د دنیا کې او د دی د فنا او د زوال کې والاخه او پهباره د او د غې بقا ک د دنیا او د اخرت باره کې سوچوکي چی دنیا فانی دا و یو سورزی دا نو دی نظر تور که او خیرت را روان دے او باقی دے نو پاغی کی بی نو ساتی لعلکم دی دفارت تفکرون چی سوچو کئی پبارد او دا خیرت کې ویسالونک عن الیتاما او تپوس کي تاسوونه هبي ب په با دتی معناو کېب ق فرما اسلام الله هم خیرون اصللا معناو غهذااب وته خالیتهم او کدی مزان سره شیکول فخوانو کوم نستاسوورونه دي والله یعلم المفسد من المسللح الله ویږي په فساد تهونکی باندې دښلاح کوونکی ناب ولو شا الله کدا الله خشر وي لا اعنتکم نخا مخا مشکت کې وی چولی وي او دیتم سره شراکت به بالکل نه خړې وي ان الله عزیز الحکیم بشکل لا غالظ او خوند حکمت نل ابن عباس رضی اللہ عنہما وای کنا شیات د سورہ انعام را نازل شوزان ضروری کایو سل او درپن دوستم ولا تقربوا مال اليتیم الا بالاتیحسن ذ یتیم مال تبنی دیکی گئی نہ مگر فاغ طریقہ چ خاستوی او دی یتیم پ کے او ده سوره نسا آیات اللہ رو لگلوزان صلی اللہ ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلما ان یاکلون فی بتونهم نارا وسیسلون سعیرا کم خلب چی دیتی مانانو مالون خوری پا ظلم دو دی پا خیدو کی اور چی او زرد چی اور تب وردن نه دای اتونه شراله لو چاپ مخور کی تیمو داغه خوراک د خپل خوراک نه جدا کو او داغه سکا کی د خپل سکاک نه جدا کو لو کله به یتیم نشه سی واښ خو چاپ ګلاس نو ور لوس خابش هوبې غرزول اپ یو کور کی دو په خلیر اسان وی ک ګران وی به ها څه وی ګران کار دی نو دا تکلیف پا صحابه کرام راوئے نو دی آیات وي وئی خیر دیکھ یتیم پا خوراک اوسکاک شریک اگل خوراک اوسکاک شریک پا خیر مقصد بورے اللہ پذلک ہوئی چې چی دیر پا رہے شریک چی دیر دا مال و خرب او کدی اصلاح مقصد دیلے پوش وئی آیات پا مقصد بانے امام ابو داود او امام نسائی دا سی ذکر کری الايجازت کو چې خورا کې خپل خورا اکثر غټ وټ کوي سکا کې خپل سکا اکثر اچ او زه په حواله ځان سره او روټي اندازې له چې د نړۍ تی مانان دي د دوی وسمره وړل لګي او زمونږ وسمره وړل لګي یو زه هغه گا او په خوا والله يعلم من المصليح الله پوئیږي په فساد کوونکي باندې اصلاح کوونکي نام چد چا په دی شراکت کې د فساد نیت دې او د چا دې اصلاح نیت دې ولو شاء الله لا اعنتکم <كُم> کچره د الله خوف شوه نو خاموشکټ کې به شونی او د یتیم شراکت او اختلاط به ډو رواکړې نه ان الله عزيز حكيم بشك الله غالب ذو خوند حکمت نزے ادا موشريد اصلاح د فارق قوانین ذکر کئ اے معاشره بکل ټیکي چفاغه کې نشي والشه ني جواري نو وي نوک معاشره کې نشي والشه او جواري نو امن به پستر غوونو ګوري او معاشره څنګه ٹھکشي چدیاتیم جڑاو فریاد اسمان تخیجی دچیتیم جاری داغه سره ظلم کی یو داغه مال خړېشی نو د قهار او د غضب فیصله برازي اوس ولاتن کې حل مشرکاته پنی کا مالې مشرکه زنانا حی خاب من نه تردي ایمان روړي والله اماتون مؤمنتون خاابخوي زمو مننا خیرون غ د من مشرق زناننا ولو اگر كي أو أو حسن د مشرې زننا نه نه واللا او اگر کته جوکې چې تاسو لرممال او ن او حصن د مشرې زننانا والا تون کې خل مشرقینا پهنک مور کو خپل لونه خوندې مشرکانو سړوته حتىتی ؤمننو تردي تردیجی ایمان راړي والله بددون مومنون خامه خام, خام مومن خیرون غرا د من مشرکن د مشرک سړینا والو آجببه اگر کتاصلتہ جب کی چئی مال او حسن او جمال او لینا سبد مشرک سڑی ور دم مشرکان او, او سو دو اللہ دی زنانو سره نکھا بندکا او دم مشرکان او سړو سره دم مومنو نکھا بندکا او شیخ سلام د تاسو اصول کې واورید ولله دې موږ ټول او زنانناري نو ساتي اے پدرہ شرک کی جتا سو مخ کو یو زنا نہ مبتلا ذا نو مسلمانانو توئی فنے خائے مالئی اپدرا انواذ شرک کی یو سڑے مبتلا نو گور نور خورو اور تبہ لکھا ورن کی اور علت نہ ہی ذکر کئ وی اولانک یدعون ال النار دغا مشرکان سڑی او زنان غور ترابلل کئی آسینا مشرکی خزی سرم مومن نکاو کی او سبا دین شرطم مشرک نشی اے دا صحبت سراتویک نوی ورہی صحبت وکس ملے یو عارضی دیں یو دائیمی دیں دا عارضی صحبتم ناکاره نتائج لکه کې اواک سړی د نشیانو سره یو میچ چکینی نشایی شایددي جوړي کې ګ جوړي د خو د مور نه نشیدلوپې ده خو د داسې ن شو ته معشوه لو په مجرس کېنااستو د شو او یو پااک سړی دی او د جووارګرو سره کېناستو غلو سره کېناستو د دا ګړ ټړه دنیا منی چې آری صحبت هم اثر لري. پاک سڑیو کولی خاندان والا خو غلو سر غل جوړ شو. دارنگی یو پاک صاف سڑیو خو نشایانو سره نشایی شو. نو چی عاریزی صحبت سر کوي نو دخز یو خاؤن خو دائیمی صحبت تی. دائی میره کننه لی. یا خوشپاک کم مرگری دی یا پرس کم او تار برگ خز خاؤن لو چې عارضی صحبت غلط تصرف وره نو که خزا خاون کی یو ناکارې نو بل مخ مخا نا کار کی وایتا سودیل جنې کا د پارزک ممنتخب کوي اولایک مشرکان سړیو مشرکان زنانا يدعون اللنار اور سرابل کای الله ز واللاه بل کویل جننتدي جنت ته وال مخفرت و بخنیته بز پ او پخپل وکم سره او پخپل قذا او تقدي رو رادي سره دد وجهکرکه د او ه کې راغلی یو ځنا نه د صلورو وجه نکي ګور ک مؤمنم دا نوږي کم سړې دي لټو نوکي کی. او کي مسلمانم دې خو لټو نه پکيو کا حديث د صحيح نه ده ابو هرير رضي الله انو فرمای چې رسول الله صلى الله عليه واله و سلم فرمای تل کاه المرته له اربع يا زنا نسره د صلورو وجه خلق نکاح کای لمال د وجې دبال د دی نه چې ډی مالداره ده نوخواون و زم ور سره لک مالداره شم والې ح د غې د د ووجنا او درمولې جمال غې د حس د ووجنا او درم ولې دیې غې د ه د وه څو خبرې شو چاته یاد. وہی حافظ فر بذات دین ثارے با ت ادا دین والے باندې ځان کامیاب کا لا شنه په فخر وکړشه الله حبیب فرمای وګوره د دین په نسبت چې کومه رښتې شي اې کلاډر خیر او برکت ګرځولې شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے وَيَا غَخَيْسْتَ بِي بِي بَسْتَكِي شبیا پار باپ روڑ باگی کر دیگا بھائیں خسر دورا نیکہ بی بی ماندارا تقوادارا پکارا اگر اگر دل پا نسبت رشتے پا پکار دی وَيُبَيِّنُ آیاتِهِ بَيَا نَبِيَ الْآیَاتُنَ لِلنَّاسِ خَلْقُتَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ د لپاره چې دای نصيحت قبول کی وګره د دې حکم نه داهلي کتاب او زنان مستثناري لکه سوره مائده کې به آیات را شي پنزم نمبر لکېزام سرا يهود او نسواراو د دې زنان اگر چې کافر او مشرکان دي خود زین دا کاته مستثنادا والتیم شرط لگولے گو ریاں اگر اتاسو آیاتو گو رئی چه غشر پد نظر لاندراشی اے پاک دامنی پاک شرط کڑینا علابد یهودو نسواراو د زنانو سر نکاکے چه چې گو را قرآن وئی والمحسونات من المومناتی ماتو می الذي نه اوتل کتاب منقابلی کوم اوکت پهک پاک دامنې د مومننو نه دا تاسو ته حالاللی دي او هغه پاک داې د هغه کسانو نه تل کتاب چې ورکی شوي د کتاب دام حاللی دي من قبلی کوم تاسوونه م ک ایته کتاب ورکی شوی دی اگر نکا روا ده خو بشړت الاحسان اداه دا مساله ته اصول کې ویل سایم مو په کې اختلاف ومن بعضي ايموي له امام شافعي رحمه الله وي كمشه مشروط وي پهو شرط او كمشه موصوفي پهو صفات نو کدا شرط او صفت پکې منتفشي نو د دا موصوف رازی. او د مشروط انتفاع راضی احنا کومسردانه دوی په نفید شر او د په نفید شر او د شفات د مشروط او د موصوف انتفاع راضی او ګره کمال برقرار پاتیشو د ګوره قران سی وی دی کوئی نکاو کایخو چې محسنات وی نن اغین وی اے د کافرو په ملکونو کې محسنات نشتا برکارای چې کمل کې قانونا روا او دا غری ترغیب وی او هغه طرف سلار سمای نو کفار پخپلب وی چې کئد احسان نن پټول کافرو کثر منتفیدې نو را یو د جواز مرتبه وی یو د ابزریت مرتبه وی دیو جنا جائز دا حکم دی په هغه وخت کې مبرز یلانو نو یو شي کې جواز یو افضلیت فيه اکل په جایز شي کې نقصانات مخې لرا شي نو هغه نقصانات د اهلی مې او د عام لیکل وي په خواب د خلکو ایمان دومره مضبوطو هو چې يهود او د نسواراو زنان وب پنېکا واغستا نو د دې د کلک ایمان د وجنه باغ موبل اشوار اوس دومره کمزوري راغلی چې د نیکان هم وخت کې يهوديان او سرکې دي يهودي شوي اګه د نسواراو سرکې دي مخ کس شوي د دې نسرا نو خبره الټه شي دی او شي علت لبه ګوره دا د دې وجنه و چې خاون خچون کې د کور مشرد او دت الله الرجال قوامون على النساء مرتبه د د د د دې قلبي د وجه د باغ غزنا د مؤمن اشوا اوس خبره څه شي اوس خبره ولټه شي د اهليل مسوي چې دې شکله احتياط وي څه دې هي په قرآن اجازه کړي نو جواز ده او د نور و جوحات د وجه نه احتياط فترک کړي ألوونهکان محې تپوس کطana پهباره د محزو دحي کې قل هو اظ او فرما دایوګند دا فته ز سا نوجو شيء د ځناناونه فيمز پهقد دښس وله تقرربوهن دتهز د کېږما حتىته يورنا تردي چې دی پاقی شي د وونه فذاته هرر نه کله چېفاقی شي پهبو غسلو کې فتوهن نو راتل کوي دوته من حسوو عمره الله د اغځنه چې الله ضرته ان الله ب ش الله يحب مینا ساتی فاکا نو شتو بیسن کو شرم ویحب المدت و او مینا ساتی فاکا نو شرم حدیث د مسلم او ابو داؤد او ترمذی شریف کې راغلی دی انس رضی الله عنه فرمای ای یهودیانو کې چې زنا نبما ها نبی مار راله ہز دو دیب دکور نویست اخرجوها من البیت دکور نبی بارکا ولم یواکلوها ولم یشاربوها نبی ورسر فراک کولو نبی ورسر اسکاک کولو ولم یجامعوها فی البیوت اپا یوکور کی ویزان سر جمکو لمنام ند الله در رسول عليه السلام ند دي مسلي تفوس شو ند الله دا ايات الله رولي ګلو ود الله حبيبي جامعو هنف في البيوت و صنعو كل الا النكاح کور کې زان سره جمقول شي او هايزي سره هر یو شي جائز دي خو صحبته او همبستري د خاون حرام ده اے او زنانا بیماری کی دا نگو را غیصر کم جیز دے سکا کم جیز دے داللہ دا حبیب بی بیانی با بیماری کی او داللہ حبیب با بدن دائی دا بدن سر لگولو نو ای ارش پا حالت دا بیماری کی خاون تا روا دے مگر صحبت پا حالت دا بیماری کی حرام و نا روا دے اور لفظ محیز آیات کے دو کا رتا رہا ہے ولال قاری رحم الله مرقات کی ہوئی ویدہ اول محیز هو الدم بالاتفاق بالاتفاق دو علماء دین اغوینہ د ہیز مراد ذا ذکر کرینہ پیشوا قل ہوا اثر دی اول محیز نا وینہ د ہیز مراد ذا حبیب دایذر نتفوش کی عن المحید وی پبارد وینود خسک قل هو اذن فرمایا هو اذن دا گند گیدا اگر اذن نکرز کر کو د قلت دفارا یعنی لغون فی گندگیدا نو داې جووز نه کوي چېګې د پور نه ب شړي خوراغ ور سره نه کې کاګمه نه د خو لګه هر څ خاون کوي خصحبت نه او دا دویم میص چې دی دي کې درې احت دي۔ یو دا چې چی دین مراد زمان الحیض مراد دے فاعتزل النساء فی المحید جدا شید زنان و نفا و قد حیض کین زمان الحیض مراد دے او یو قول دا مو دام دا والغنت وینت مراد دا دویم قول دا او دریم کول دے اوداد جمهور اوے وی مراد تے مکان الحیز دے وہو الفرج جدا شید زنانو نہ په محل د ہیز کی یعنی صحبت بنکه هم بستر بنکه وګره دو مسالی راغلی دی احادیثو پرانا کی ا بها توجہ کئ یو مسلہ دا دا پو ظناانه چې ح ځوي نو د نامې نه لاندې زنګونو نه بره خاون ب کې ف دنا ح لئ دا حکم بنا دی په احتیاط با اوڅ شوی مسلبان دا حکم چې فوقهوې کررکی دا بنا دی په احتیاط با او جمهور محققیقين دا وئ چې صرف جي نه کوئي صرف سبب نہ او دا قور د اهل تحقیق والاونه دغور مابین سر ور رکبه پیدنامه او د زنګونو تر منصب فاوند حایزه نه پیدنامه اخلی دا حکم د احتیاطت آبائی. او صحبت بن کئ دا تحقیق حکم ده لکه سید العالمین و اس نعو کل شید الا نکا هر کار کوي کا خو صحبت ناروا ده ام بسری ناروا ده وګورځه نه نه په حالت بمارای کی نب مشکی نبرو جی نسی او د مشکا ز نشتا او د روزو قزا ده په داو بيماراي دوران کې قران ثم نكيلي اه قران تبلاش نو ورلي کناست دا اوري غوري ورلا نو اوری ديمشي قران تکا ديمشي خوې بلا او بلا حاله بغوت نو ورلي وګره زنا نه کې نو قران دې په سپر دې را اخري اللهو الای ماسحو الا المتطهرون قران دې نو مس کوي مگر پاکان چې د وړيو دلوي بیاو دسې نپاک دي د وړيو دلوي بیاو دسې نپاک دي نور مسایل دې مشکات شریف کې موراج جمع کړي مونږ مشکات زنانه او چون کې څو پیری د دا مسائللی پهکې تفسیله ېکرلی وګړه تاسومونږ د در سره زنانانه وله په پور کې کووری وئ د هغې مقصد مده دی چې دا خپل مسیز د کوي. د تاسو چې څومره ځناانه خاص کردہ د طالبات تاسو د کوي دا اناءالله د در سره ب حجم پورې خئ د دی کې دا ټول مسائل به مخیله اکثر بعضې عالمات فارې شي ودخبرو مسالون خبرنے تحیل مسائل اصد براندی بعضی علماء پینو ہوئی دیر علماء لولیو قلقو کتابونا پلی کری ویدہ مام پی گو را دماغ کو لاو دلی تا مسائل مشکل ترین مسائلو ندی ندی کدوری کې بزان پوئی کئی تپوس کئ تا نہ حبیب فبارد محیز دی ویده هیز کی قل هو ازن فرمایا دا گندگی دا تعتذر النساء فالمحیز نجد شید زنان او نا یا وقتیا فزید هیز کی ولا تقربو هن دیت نذ کی گئما حتا یتهر ابن عباس رضی اللہ عنہاوی دا ولیتهر نا امن الذم د وی نونا پاکی شي فایزا ستو هر نکلی چی پاکی شي پوبو غسل یوکو فاتوهن نوراتل کوي دویتا من حیسو امرکم الله کوم زین چې الله تاسو له حکم او اجازهت کړي ان الله بیشکالا یحب التوابین محبت ساتید ثوب ایشونکو سره ایسو کوم چې د خپل ګناهونو څخه پښجتوب وباسي نو د الله ور سره میندا او ويحب المتطهرین مین ساتید په کار نو سره ځان په غوپا کوي زنانه سره خلاف فطرت صحبت نکړي دارنګ پاک سوق دے پاهس کې جما نه کئي یا پاکان سوفي بي حيا يو نزان ساتي نور متطهرين کي غني سرجو ميوي اي يحب المتطهرين بالماء او يحب المتطهرين المتنزهين من ادبار النساء يا يحب المتطهرين من الجماع في الحيض یا یحب المتطوحیرین ای من الفواخش دبی حیائیون زان ساتین نگو دا پاکی تا سلول بگو را دی پلو گو را ای کور کم دا پاکی حکم دے او سبتاس مدرس دا مدرسی کې کیای نگنده سڑی را الله خو خیطہ سلوا ایتا او دا که ناغذ اکم دا سی گنده بی او سیزون مغرزوا چبل سڑی کرکو کی او ازار در لوگی استنجازم غندک وما بیت الخلال لاړې نو تاسو په بلب مسلمان کې دي تاسو اسلام داتوي چې الله پاکات خو هي د جتا غزه ګندک باځې په کې بوتلې غلط کاغذونه لوټي موټي ورغورځي د سو پیری ګرداسې شې چې دا د مدرسې دا باتھ رومونه موږ لړولې د مدرسې په زرګونه روپۍ لګې پکه او سر سره وتی ورداشه طالبیک تاسو کوی خاص کر ځنانو ورداي بارک لري شکایت راځي پتا څوک سپه هوی نو خل د په افګه کې به خبر نه نه خدای دې چې د ضرورت خوراک درته ملایوي دې تفصيلي وشه دا ویلې ده سوی خوراک درته چي ملایوي دې ورو دا د کورونو کې بد غوی کله دال ویه کله کور غوی کله پکې سی او که صفه حوائی نو غره څه یو خو جمعه کې سمه کوو تبلیغ والا چې جد کې شی نو چته تاسو کتلې دې په جم جمعه کې دن د غبل کړه بار یو زیکي ولا زې زی جوړ کړي پردېک جوړ کړي تاسو موږ را کدان لسه چې په خوای نو د مسجد نبار کوو یو جمعه کې لاسي زونه خليږي بل نور لګې دو خطر را کباره Taliban چې کوم ځای کې موږ لږی شي چولان کوي شي سبا یې دغه ورکه جته اورول کېږي ته په یو رزيار ته خاطر پکې دا ته تخریبکار دې ها وسله دی ابا ځانانم ګور د پاخه ډیر کوشش کوي ای دا ټول مهنت دې زفاره دې شي الله موږ شرمبین او ځاتي اولما یو قاعده ذکر کړي وای دا کمال لري چې تم بینه ساتي کمال <سؤال> دار چې تاسو سره مینه او ساتلې شي ا چې موږ ټول یو الله سره مینه لرو چې هغه موې زم ما در سره مینه د نو مثلا حل د کنه دلتوي و یذعا کانوا سره مینه ساتمو نو چې موږ په اختیار کا نو بس د الله د محبت د لایو سو شو درا داخل بشو ان الله وشه کال یو حب توابین محبت ساتید توبې شتون کو سره ويحب المتطهرين او منا محاور سادي دفا كانوا سرا بيساكم ببيان الساسو حرص لكم دزاونا دفصل ساسودي حذف المضاف مواد و حرص لكم دزاونا دفصل ساسودي فاتوا نور اصل لو کیدی زایونو د فصل تا اناشیتم څنګه چم خوخ شیخو پزید فصل کی آیا کسل کو علماء کرامو ذکر کړی صحابه کرامو چې هجرت کو نوอัลتا انسوارو کې بازیدا سے آزاد تو چاغا پدغه مهاجرینو کینو نو الله رب ال عزت دا آیات مبارکه رو لګنو دا آیات مبارکه الهلالبین رو لګنو حدیث اصل کذا سره احادیث راغلی د باب بارکه او دا حدیث ده البخاری او مسلم شریف محمد ابن المنقدر رحمه الله سمع تو جابر بن عبد الله و امام ابی لیذ جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قال چی غیوی کانت اليهود تقول يهود به اذا جاء ما ورايها جاء الولد احول کاو <سؤال> خاون د خدای سره جماو ک پزې د فصل کې خو می ورای هارشاد طرفنا نو چې بچې پیدا شي د سترګې بخر گیوی نو دا غي د رد بار ک الله د آیات وروړي ګلو فنزلت نساءكم حرسلكم فأتوا حرسكم عناشهتم اور قران حکیم اجازتو کو ہموزع الموزع الحرس کے موزع الحرس کی, کی اجازتوں کو وہی بیبیان زایونا د فصل 6 نفاتو حرصکم راتلو کی زایون د فصل تا ان شیتم سنگ چمح فحشی کوذ د فصل وی څنګه چې مخه شي خوځي بعد فصل وي وقذبوا لانفسكم روان دي ولي غي نه کملنا تخلوا ظانوا لپارا ایو لی کامار لي غتب مري سبا خبر د پا رسولي اخیرت دفا رسولی گا اب آزو نماوی دی آیات کی داوی ات تسمیتو عند الجمع خدا خاون صحبت کئی نو داغی نمخ کی مسنون دعا دا اے دوال بوی بسم الله اللہ هم جنبن الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا نو کدا دعا خدا دیو خاون دوی او الله بچے دیکلی نو د شیطان د zarar نه پاک شوی شیطان د zarar بصی پاک پوهي دی وځ نه غوا ماصاله دا لکه د یو ناری نه وعده نه په کار نه د چې د علماو سره مخ کی دي اهللم پدي کتابو لیکي به وښ نه مال یو و اجذاب مسائل راځه نو یو څلور فینزو جومو کې موږ راځه ما کړی څه طریقه ده وعده کی بسو سنت کې مثلا چې مخ کې نتا نه زده نو د دې ژوند مقصد د خپل نبی سنت پوره کولا اوبای راشي بيبيته دي سربانه لاس کی دی او یو دعا دا او یا بس دقول غاړي دام کتابونو کې راغلی او صحیح سند سره ثابت دي یک خاون مخ کی شي او یو راکا ته نفل و نیتو کی بيبي اور فسې ودريږي اوبای دا دواز ځدی د څوک دواز ځکی وګوره اهله علم را نزدیکی دوسر دواد مسائل سره ځکی رجل تمو وقدمو لنفسکم ای ځکی او معنا دا وا ای روان دکای نیتونه د زانو د پاړه صحبت خو زنا ورم خو مقصد قضاء شهوت دی توای چې الله باندې بچی راکی او دانه کان بچیو صدقې جاریه ده مسلم شریف کې حدیث راغلی چې سړی مرشي اذا ماثر انسانو ان قطوان هو عملو چې مرشی ملمه بند من بالثلاث مگر د درو وجهو نعمله مبندینا یو پکې نیک اولاد دې یا دیده کې مراد تی اغا تسمیه او دعا مسنونه دا اغا دعا مسنونه دیده مراد ای دغم نیک عمل دی دا بسم اللہ ویل او دعا ویل او دبچین یتم نیک عمل دی او نور نیک عمالم تی مراد دی وقدیمو روان دیولی گئی دخپلو زانونو دپاردنیک عمالو نام وََّ ق الله د الله نو يريږي والم پوهشيَّ کم ملااقو چې ب ش تااس الله سر ملااقات کويب ا د رناریناو زنناانوه انفراب فرادي فرادی د رله لمين سر ملااقات پوه شيءَّ کوم ملاقو یتا صبح الله سره ملاوی گئی او ساس صبح الله سره ملاقات کی حدیث ذ بخاری شریف کی راغلی ما منکم من احد الا سیفله ربو له سبه و بینه ترجمان ویتا سکیو ناری ن زنانہ نش مگر اللہ اور سره خبریو کی او ددا او د اللہ پمند کی سو ترجمانی بن نکئی نو الله سره صرف زمونگو استاسو ملاقات کی او دا ملاقات دید پارا دے چی مونگ نزمونگ دے جوان دو دو عمر تپوس بکئی او دا ملاقات بسن نو الله اللہ حبیبوئی انکم ملاق الله حفاتن عراتن غرلن مخاری شریف حدیث تے اے پخپو بخ پیم لئے سپیزار بنی ی کتاب اخی خلی سپلایو بوټانه شولی او الله سره ملاقاتو کې سر بشر ثوری او پا بربند به او بی خطنی به وګوره ار سړې زنانا با او نارينا بعاجز بربند او سرتور د الله مخې له درو لشي اته سودولما او نورې دیږي پینځه تاسو نه اې دومره مهربان ذات دنیا کې امتحانات وی خوشوالو نه پټ وی اګه چا طالبانو نو دا شرعنه او قانوننه جرب دے هو الله دا سیم مهربان رې امتحان باخي خوشوالو نه دمخ کې نہ قولي یو طالب لې دې چې سوالونو مخه له دې کھیل شي نو بیا خبر ابرون غوړي کنه غوړي والو سره جوړيږي دا تاسو قانون نه پته سپوز به د پیروسی جنو کې عمر د پڅ کې تیر کړو نو که زدا سوفیلس یې ما ورو ورو د کاند کړو دا وایي اما حضور عمر پټی کې کار کولو دا ضرورت دا وکي او دا ستا د مقصد څه ته زه نو کارو عمر د پڅ کې تیر کړو جام ځواني دي پڅ کې زړه خړوا زکا حرس کی گی پزوانائی کی نمال بارکی جو تا پوشو نبکی گی سنگا دی گٹھلیو او کمزے کی دی لگولیو سلور شول اپی زم تا پوش دارے قرآن و سنت دو لماو ناوریدو نو پخپ العلم دی سمر عملو ته الله د الله نو یریږي پخپلو ټولو کارونو کې والممو پهه ش کوم ملاکو چې ب شکه تاسو به الله سره ملا قات کوئ عی پرګ پختانوير تا سره بلاوي د پو تاه بلادو سفریخي یا الله سره به بلاوي کلهګې سری د بلادو سری کي الله دا رسول صرف ملاوی گو ویدہ ملاو دیس بریخی کنا حسنی بسریدہ مولا با فرمائل وی کزتش پاگا ڈھلا کی شامل وی چاہ چه حسین رضی اللہ عنہ هو شید کڑے نو کمال حکم شوی چې چی جنت تا وردن نشا نو زب جنت تا نتلم چاولی وی ما با دا اللہ دا حبیب سرستر څنګه سنگا ملاو لی وی بخاہ تم پاگا ڈھلا کی وی چه چېز و کو کوتهی ملاقات بکې تا د ملاقات دسترګو ملاويدو سفریخی که نام سبا الله سره ملاقات ووي سبا د الله د حب سره ملاقات ووي والله موپه ش ان نه کوم ملاکوو چې بشهکه تاسو با سره ملاويږي و ب شل زیری او خوش خبرې حبیبا حبي به موومنانوطاب واللا تجالو الله اووردوتللی مانیکم مګر ځ الله ډاله او فرده د خپلو کسممونو دپاره انته بررو قسم مخری چې تاسو نکیبه نه کوئ و ت او تقوا بن اختیاروی و ت슬히و بین الناس او دخلکو فمنس کے بس صلح نکوی ور آیات کې او جیहात کړی خو اسا نه توجیب پکې دارا اے ولا تحلیفو بالله الله تبروا ولا ستقو ولا تسلیحو بین الناس غنو سلف دایات دا سیمه نا ذکر کړی ا سود دا سه قسم مخره چې تاسو نیکي با نه کاوي تاسو تقوا او پرزګاری باندې اختيار وای تاسو ذخلک و پمنس کې صلح با نه کاوي یو ځيبه توجيه آیات کې علما و دا سه ذکر کړي پدا سے و کسم مخ پله په دا سې حال کې چې دروغ جي ل ت تقول مخلو کې تبر روغم و تتسې هو بین دام یو ماناو لما درم تووج آیات کے دارا لا ترو خلف کسمونه ډیر مخ پالله وَإِن كُنتُم بَارِّينَ مُصْلِحِينَ اگر ک نیکانیے او اصلاح کوي خو قسمونه ډیر مقرئ ډیر قسم خورل یو قسم مزلو ورته آدف الله باندې خداه اولا معنا در لا آسان او د صدقولو ظفاره والله سميع عليم الله ریذون کې او په هنې لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ نِنِسِيَ اللَّهَ تَعْسُو فَآغَ لَغْوَا وَبِعْرَادِي سَرَبَّا قَسَمُنُ اسْتَعْسُكِ وَلَاكِنْ يُوَاخِذُكُمْ لِكِنْ نِسِيَ تَعْسُو بِمَا قَسَبَتْ قُلُومُكُمْ آغَا چِقَسَبِو كِسْتَعْسُرُنَا وَاللَّهُ غَ الله ډیر بخون کې او صبر ناپ دې غردري کس مکه سو د فقې په کتابونو کې یو ياثي بيني لغوه وي ذويم ثي يميني غموشوي او ذويب يميني منعقدده دلته د ذوس کورو کو يميني لغوه سلوي دا به بار بار راضي سوره مايده کې مرضي نو یمینی لغو سلوی او دا لفظ دلغا يلغو یاد لغا يلغان لے یاد لغی يلغا لغن لے امام شاکیر مولاوی او دا غید اقول درر صحابون من قول لے و یمینی لغو هو ما يجري على لسانه من عيب من غير قصد للحلف فجب جاری شو او د قسم خورو س قصدینو لكلا والله وبلا والله بعض خلقو عادت دای هر خبر سره قسم خوری خود قسم د خورو اراده نشا اسی فجب بغیر د قسم قسم جاری شو دیتای یمین اللغوی امام ابو حنیفه رحم الله و یمین اللغوی دیسوی قسم دیو خور په او تا ګومان کونو نو چیز قسم خورم داسی بوی وال امرو بخلافه دیتای یمین اللغوی لپدیک ګور دنیا ک مسما خذاو او کفاره نشتا او خیرت کم سو گنا نشتا ننیسی الله تاسو په بیرادی سرپک سمنستا سکے ولا کیو آخذ کم لیکن نیسی تاسو پا اچکا سب کلی دستا سجرنو اے قزدن عمدن دی دروغوی یمینی غموس چی ورتوائی امام شایفیر مولا پا دی آیات بانی دلیل نیولے وی پا یمین غموس کم اوجود دا کفارے دی خوئی مواخذہ دی دی دی کی بیان کرنی نا سورہ مائدہ کی ویلی چی مواخذہ سدہ نوی سورہ مائدہ دی مواخذی دا پارا مبین دیا آیا احناف علماءی جدیدی کی مواخذہ مطلقہ دا دذابہ په دار دجزا دا کی او د سورہ مائدہ په آیات کی مواخذہ مقید دا نو قاعده د احناف وای مطلق په فخل اختلاف جاری کی او مقید بدخل قید پر مقید وی د په یمین غموس کی احناف علماءی څه لښتا کفاره نشتا او یو غټه ګناه دروغی دروغي نو دې ته پاره بده د الله په حضور کې صحیح توبو واسي والله غفور حليم الله بخن کې ده او حليم صبر ناک نه رستو مسل دی اله ذکر کوي للذین ذهق کسانو نفارا پلوونه بسا ام چې قسم سره ځان منې د خپلو ب بي بیایانونه تربو سو ارربته اشورین نو انتظار ب د سور میاشتو فن لکدی په دی کې رجو کا فین الله غفورور الررحم بې شکاله بخون کیو به ربا نه دی وګور قران کې اصول ځکه دا ژوند کې چې قران کې تاسو څه څه څه دکې ارسه ده کې بس بیا خدای او دل لډېرو زموږه 4 یوه په پدې مشاله شکره طالبانو په ټول به وروتي شل شل کاله سبق خو ا دې دی د اپون مشالو په یو درس کې ځار کوی صدا ممکن نه را هغې قران غره اصول ذکر کوي پتاسو چې کوم عوام راغلي وي نو چې مثلا مو ووره دا چې په دې یو میاشت کې کتابونه ولې ان کې دی خو بیا هم د ایتالېمانو لسکا راشل کاله سبق نه ویل دي د الهاده مسلې قران رسول ذکر کړي د ذي فروع په دفقې په کتابونو کې اوبیا راغی نور جزيات نور و فتاو ذکر کړي د احناف فن از الهه شلوه یو سڑی خزی تووی والله لا او قربو کی اربع تا اشورین فسواعدن قسم پا اللہ زبطا لسلور میاشتی نزدیکیگم نا یاد دین سیوا اگرکا مطلقا نویجی والله لا او قربو کی قسم دے زبطا تا نزدیکیگم نا نوک دشنور میاشت نو کم وی نو دا ایلای شرعی نه دا ایلای اصطلاحی چې د فقها ورته وایې ایو صلیو میاش کا سبو خړو چې قسم دې یو میاش بځخه سره از دیواجی تعلق نشاتم نو کمیاش کې دنه اساتل قسم مات کو کفاره ور کی اق یوم میاش پورا شوا نو پنه کای ساسر مې غرض دې د قسمه شو لکه نبی رسول الله قسم خوړلې چې زه به یو میاش بیبيانو ته نری دې کې منارازه شړ لکه رسوله سوره احزاب کې راشه یوم یش پد الله حبی براغه قسم پوره شو کذو میاش کی دری د شالور نه یو رس کمالا نو کد پدی دن کی رجو کا نو قسم مات کو کفاره ور کړی قسم کفاره او اوکه پوره کو نو شو پرش اوکه اوسڑی پر سلور میاشتې قسم خوڑلې ا دې په دې سلور میاشتې کی رجوع یو نکا سلور میاشتې ریښت نو خذا بتلاق شی په یو طلاق به سره هاه به تلاق باین راضی پوسه په با مسله باندې نور د دې جزئیات وسه کوي دا په یو راز خزان د کوم لاله کوي ګنې خطرناک خبرم شه په یا نور غره د دې د مسئله بیا څه کوي هو قहाو ځکه جوه باب داږي کی دا غټ غټ جوزیات ذکر کړی او فتاو یو یو جوزی د سورې جزئیات رايسته را د ګور کسلور بیاشتو کې دن رجوع کړو سمې قسم مات کو کفاره ور کی خو خزه په طلاق نه راګه کسلور بیاشتیر شي خدुर رجوع نکا د رجوع دوه طریقې کله بالفیل وی کله بالقلب اے سیوی دی ندی خراغه وی وی سره هم بستر یو صحبتو کو دی توي رجوع بالف اکل بالقول په خله وی چې ما رجوع کړي یا شرط په بال مر کې مسافر دې قسمه خړل حال دی چې رجوع می وکا سیو رجوع می وکنو بس رجوی شرعن ثابته شوا للذین ذهب کسان د فاره یول یولون من نشا چه قسم سره ځان منی کو دخلو بي بيان نا تربسو اربعه اشهر انتظار بيد سلور مي عاشقو فانفاع كچر رجو كپد درو سلور مي عاشقو کې دنن دنن نو قسمه مات شو داغه کفاره ور کې فان الله بیشک الا غفور الرحیم بخون که او مهربان نه و ان اعظم الطلاق او کدی قسکړو د طلاق اصلور بیاشتي پوره تی رشف خودرو جو نکا نو طلاق وا کی شو فان الله سمیع علیم بیشک الا اوریدون که او په هره دل یو مساله ذکر کړه نا خیلی سڑے مسائل از دکی چی کم دا فقی دا کتابون سلے تعلق نی بلکہ زان لالا ہے دی دو عمر رضی اللہ عنو دا طریقہ وا چی ما سوتن موسپس بیلغن تیارامو کو ابی آبا دا مدینی منو وریف کسوک گرزی دو آو دا خلق و احوال به معلوم مول چی چال تکریف نی لپے یو کسا تیری گی یو زنان شیر یو زنانه سکی شیرونوی عمر رضی اللہ عنو تیره او یو زنانه شیرونوی اغیی دا واو ریدل ای ددگی زنانه سوکل دا شیرون عمر رضی اللہ عنو واو ریدل نو بے خلق را جمکو زنانه نیتا پوسو کساری رو گختا ویستا خاون سوشو ویا خطا سو جہاد تلی گلے چرت ملی گلے آب آئی آ خطا سو جہاد تلی ذو عمر رضی اللہ عنہ ترتیب دا چې د مدینه منورې دخل کو کوسو کې بګرزې دو او دخل کو حال بډو مولو یوسره نف کو ستی رې دو او غي اشعار وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ او رزل اشارو کې دي خسیسه زارا وی تطوا ولا هذل له وسود جانبو و ارا خني الله خليله اولاعب فلهه لالهيو او راقې بهاله horې کا منهاز سریې جواې بوه یو ځان <تصفح> نه شرونه اومر ر اللهنو تپچ ک جستا ویا خو تاسو جاتته نو امیرالمومنین عدل دې ته وي سر سر یغفل نور بی, بی او د مدینه سمجدار ایز ننارو وغوخته چې یو وا واد کړی زانانا د خپل خوا ون شمره 보자 صبر کولې شي استفات فسلو ر بیاشت نو قانون جوړ کو چې سوکم دینیا دنیا وی سفر کوي جهاد تزي نو سلور بیاشت پس بو پس راځي که د سلو نهوا تیری نو د ځنو به اجازت واړي اقیې اجازتې او نو شان مجرب شو که دا سفر د بین دی او که د سری قانون چا په مسله پوه شوي ای که نه او سړی ال سفر کوي د تبلیخ سفر کوي د جات سفر دی د دنیا د ګټو سفر دی د سور میاشتونه بهزیات نه تیره یاکهتیری نو د ښ نه اجازت به وواړي. اباس سره دا چې فزکاله فسراره اوسره واره نه ټونکی کور خبره کوي خوده عبرت خبره کوي نا غوی چې پلار به مراره وی ارونه به دي یاره درته دا سوکراغه له فزکاله فسر راغله نو داغه نفسه مې کبورورشه ولوي سړې صداي نشانيت نهسته هتا خزه دی پریخي پزکاله وشول ا په اسی غټې دي ته نشانيت نه وېدی ته سوې لاړ یل تا بازي د دینه سی وا وخت یې رای د ګورکه دی دي سفر دې او کو دنیوي سفر دې سلو قانون چا جوړ کړي امیرالمومنین عمر فاروق رضی الله خو رده ګورخه قانون جوړ کړي چې څوک جهاد ته بلاړو نو سلو رو میاشت نفس ب بیا هغه واپس رات نو و ان عز مو طلاق او د طلاق فان الله سميع عليم نبی شکا الله ور دن کې او په هره ول متلقات يا تربصن بنفسين ثلاثه قرو اګور دي نقصانات دي په دې پښتنو کې لري مسئلے تاسو ټول ولاکو کراوی وادو په لاړو تخته دوی به بيزګه لپسري بيبي تپوش نه کولو داږي په ځان تیل وړو لدان ذ دې په دې قتلولو کې خاور برهاله قتلاله هغه ټیک د شیریم نقصانو او گزار او وجل او برهخه کې ده چا دا الله هر حکم لکتل فقار دی والمتلقاتو طلاق کې کړي شوی زنانا یا رب اشنا بيان فوشهننا انتظر بکي دغفل زانو مبارکه سلاست قرو د دریز علی بیمارې راتلو او د قرء تاسو د فقې او کتابونو اصول کوي امام حری فرملا او قرون هې زنه مراد دي امام شافری مولا ایتو مراد ده ازان د فقې کې هادی مسله طلاق کې کړي شي وینځه نه انتظار وکې انتظار مبارک د دریز علی بیمارې راتلو دتا عزت وایي دل خاون طلاق ورکو لوذاب الذ خاون د پورا نکاح نوځي ک طلاق رجعي چې د دې درې ځلې بیماری راشي یو زل رال نو ک خاون وایมารو جو کډې نو بس رجو کا هغه یو طلاق طلاق کی حساب شو خو خذ خذفات دو تیر شی یا درم روان به خلا تیر شوه نه دیو رجو کا نو قولن فعلا د د رجوع حق شتا او قدرت لاق دره دې د دې بيماري ته نو بس دا د دې نه کنه ور وتا اوس کو رجوع کئ نو بیا به سر نه ویني کاټړي ځکه طلاق یو ده والمطلقات طلاق کړي شه زنانایا تربص <تصفح> نا انتظار بکئ انتظار وکای د خپل قانون مبارک ثلاثه قرع اته فلګور بیا ما نسر خوځې پای زه تاسو یې کوي دی په لاره ژوب صحیح کوي نو چې ما ولا وکته نو سر خوځولو ها نو کته ګورګان زی بیا سر خوځې ته ټول یې په څوک صحیح که خامخا دیو دروم چې ټول یې پیږي نیک وخت قرآن لګورل لیکل لګورونه مسائل دي د فقې او سباب په یادغه شان جوړ یو خو یوځه کې چې نکاح سمې نو خلکو نو یو کلی کې یو فشور بابا ها مولا ویلی بيدغه سمې نو فری masala سم نه را یاره مولایان ویلی چې تړلی فلالي بابا له لړ نو فلالي بابا وي مټه یې تکسی په خلګلو مبارک پوشه بیا بده په ځینې کاو د تلې 제 سابې به لهولو مولانا وبخبره خطا شو مدرسو نه يروي دي مسالې هل د فلاني بابا سره بغیر بل چنانيش تا ناغبه کوي کجوري تکلیف کوي بیا به ولې مبارک وشا بس د مبارکې هغه نکاي دی غوګني دي ياباي ولا يحل لهننا ندي حلال د دي زنا نعوذ فارا اي يكتم نذاچ ذي فټ کی ما عبارات دې د بچينا یا دا غوینود ہے زنا خلق الله فیرھا مهنہ چی پیدا کړي دی اللہ ذوی پرہیمنو کې اور بعده مسئلے فته بغیر د زنانو نه بل چاته نوي لدی دی کې دا پدې ز موارو غرزولا اے بدرې چې هیزولې دے غاون خزا واغ طلاق ور کړې چې د دې پاک هپاخي اسلام د نسب د پاکي دوسره کوشش کوي دري زلي چرذي بي ماري راشي معلومه را شو چې د بل خاون څخه بچي نشتا نو خپل سره اوس نکاه کوي نو نسب بغړ وړ نشي او اختلاط د اوبوبر انشي پښې په دې حکمت والے نو چون کې دا پته هول چلل نشتا وي دیز ن نهله چې طلا وررکړ شوي دی دا خبره ورته حالاله نه ده که ددي بیماری را ځي نو دا بهبا کاید وای چې بیماری م را ځي اکه بیماری بنده دا او ددي په خیټه عمل د نوابم نهپټئ وله یحلو له نه نهدي حالال دیځنا تلاکو کوړ شو لرهی تمونه چې پټ کې ماغ خله خلله چې الله پې دا کړي دي. فی ارحامهن نددی پرہی منوکی دوالتنا یاد دم الحیزنا ان کنک ویدی یؤمن باللہ چی ایمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر یو پرز رستنیم کوئی قرآن چو لیرو زیونوکی شرط خو شرط مراد نوی یو پا کتا زیر دیکھ یوش پاگو زیونو علماوش میری دیکھ شرط وی خو شرط مراد ني دا مانانا نګري چې سو کلا قیامت نمني لو بیا دې د هیز یاد ولادت خبره پټه کی تاخير څه شي اتفاقي غنته دا شی شرطونو قران کې پنورشفه مقامات او کمراضي وبعولته نخاوندان د دې چې هغهطلاق وررکړیره رجعی او دا د غې عدت تی رئ حقکورد د هن نه ډیر حقدار دی په په سپولو دلی بییانوفیظلی ک په د عدت کې دن نه ان ارادو ااصللا که اراده لري د ااصلسلام کله خاون تلاکو ورکړې خروجو کوې خویوارو ک چې نم دښه نو یفدینیت رجومک و ظلمک و سبب د الله دربار کی پیش کی نو اسنه د خپلی بی پر سر جهنم تلان نشي اذت لا ختم نه دی او شروع دی نو خواون حقدار له چې رجو کی بل خپل پخلو وای چې ما رجو کړي یا پخلو نو وای خو خزی سرا ازدواجی تعلقات و خوشر داې نرادو اصللاهنن ک چې ارا د لري د دصللا ولههننا او دې ځلاان د پاار هکوونهشته ممثللهې په مسل دهغ عليه هننا چې پهدی د خاوندانو کوم د شریت مطابق عدي پلوګور خاون وای په خزم حق دې نوې دې حق نو مشتا او یزد دقیق رانی کی بده هر څو خپل حق واړی اذه بل نکورکې زندگی با سانی کی پسو ته چا حق دې هغه پورا او خپل الله ته اوس نو خاون وای خاون ان جما په خزه حق دې ویلک دې لکستا حق دې ند دې حق له او دا مماثلت دے پوجوب کی لکا دا خاون حکونا واجب دی نو د رنگ دا خزی حکونا مواجب دی بالمعروف دا شریعت مطابق اے شریعت و عادات و ناس داغینا انکار نکی داغینا انکار نکی بالمعروف دا شریعت مطابق اے د شریعت مطابق معروف نہ مراد د شریعت مطابق دي او عادت الناس دخل کو عرفم په شریعت کې معتبر هي او عادت د خلکو کې د خص صح كون دي ا د خاون صح كون دی د عادت الناس وی دا هم یو بل ته پور گئی خاون به د بحر ور کوي چې کوم په نکا کې تړل شي نه فقطه به دی سره به خکله جوون تیئ دیله بزارر نه ررسی دله بزارر نهرس دا به تنګی نه ځکه دښضوم داسې هوکوک دي لکه څګه چې د خاوندانو وکوږ دي لکه د د پهښذ فرت دي چې د خاون حکوونه به پوور کوي نو داسې د دی حکوونه دي او دل حبیب وی بیا نو سرداسه ژوند تیر کړي چې سم وتا له بوب بیا کولا او شریعت نه برابر وا نو دا غید پوره کولو نه انکار نه فرمایله پوره سفر کې به امزان سر بوتلي samt bi ram bar sunnat ta zwilu wudkhulu fi silmi kaf wa yaulim alim usufat te allah de ubkh do chartamut lu او دا غرس غړیو داوی بی بی وی وي چې ما بم بوځي دا په سفر کې ځان سره بی بی پوتل زموږ پیغمبر سنت دی کنا په څومره سفرونو کې مختلفي بیویان ځان سره ووتلي او د پښتنو پختو او پختو نیمه د اسلام مخالفت لکه مثال مرغری او تا بی بی په سفر کې ودا د وی بی بی پر روانه کړی تا په سنتو عملو کو دپېسې کوي تا د لپاره آر او ايب غړي دا الله حبيب په سفر کې شولي بيبيانه بوتلي مختلف داغې اغه اوسوي حسنه سمر سمر سفرونو کې بيبيانه بوتلي ځان سره سفر کې بيبيانه بوتلي سمره خولي اخلاق سره سره وخت رکړې وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَةٌ او ده ناریناو پا دی زنانو درجتن پا حق کی زیادت ده او پورتواله ده ای لازم نارینا تا پورتواله ورکڑه او گره حقوق ده جانبه نو ندی او یاقا درجه صدا زکا ده مهر او ده مال لگئی نوکری نو کړې مو او د دې دغه ضرورت نشته د دې نام نفقه پچا نه اې چې د پلار وینو شران په پلار پړنه او چې خوا ولل اړ د دې نفقه وانه څوک پړنه د دې نوکری مو کړې مو کړې ضرورت نشه شیخ صاحبکل خاند او دې خزو نوکری شرون خورې وې که دا کا نوکرا شو په پختاره وې او دې کوي خټه او پخړ او پکوې و, و, و لګې دا چې چې په دا فرمایل مولانا سنجان شه رحمت الله عليه وای خذک دا به د کور کوشینه غاډی کې سوړي عدل ته بچی د صبح خدمت لپاره ساتلی نو لذرت ان حیوا غست خو پینځل لذرون ابولا څه په دې خبرونه لدی بکور کې ذنوی الله وقرنا فی بیوتکنا اقرا کده شریف فرض له حاضر ساتلی شي نو دبا ځکه کارونو شریعت مه اجازه تور کوي ها د شری پر دی لحاظ نو د شری حدود او د làn دی زنان به ځکه قانون په پردہ کې ام کول شي په نار نفقه اګد دی او جنان دی چې په دینان نفقه غلي لازم را د دینان نفقه بخوند د ها ون په پور سوال دې کده مال لګي او پور سوال علما وګړي وجي ذکر کړی رمضان سره لګي لګي و پورتوالی کې پور سوال سره دې اي jihad کړي پد فرض پخزه فرض مره او پور سوال سره د سړي عقل د خزي د پاس سره زنانو ته پیغمبر ناقه ساتل عقل وی دي دا طوالیسه ده د سړی غواهی د دوو خزو برابر ده او دا داپور طوالیسه یو سړی ته د دو دوو زنانو مرامي راس ملاويږي هموې د دې ضرورت په لار پکور کې پلار پورا کړي او د خاون په کور کې خاوند پورا کړي نو میراث کې د دې تراقه نسبت نیمبره ورکا دیا سم دا سري د خزي د سړي مقابله کې کم نه او دا پورتواله سره طلاق بس هړې ور کوي خزر شي ور او الله دې ور دي ولما ولدا کوي د دې کافر په ملکونو کې خزر طلاق ور کوي د وي دا قانون دې تم پکارلې چې دې جو بات لموز لرغله خبردار پدې راځي چې خزي طلاق کړي تبای ایالته دوک کنا ې خبر د پهزیرا لهغې طلاک در کړی دا قانون دی دلته غواړي د طلاق بیا ررجال دی ووره رجت د ښځې په اختیار کې نهشته او خاون د طلاق نه پسرو جو کولی شي ماارتته مشریم د سړي د د ښځې نه دا دي پر وره سړې به ادب ور کوي خځه د دې چې کورې جزال لري لړګې راوالی خاوند له څلبن کوي چې بوز نه کوي سار موغابه خوټه کوي نو د ادب درجه د چار دا د سړې په لاس کې د خځې په لاس کې نشتا نو ذا اغه درجات چې قران دیږي کوي ولاه ون ول الرجال عليهن درجه او د سرړو په دوی د رجاو پور توانال والله هوزی زون حقین الله غاالب دی او خاون د حکمتتونو دی له خومررنان هغه تلاک چې غې نپ سروج کې دی شي دا دوکرته دی یو ځل د ا اسلام سمرخ کولې د دینه مخ کې جاهلیت کې خزل به طلاق ورکو نو جدت به ختمېږي بیا به ورته رجوع نو بیا به ورکو ا سمره سمره طلاقونه به ورکول او خزبې تنگولا نو شریعت راغ خاون توي ازاد خاون توي ته خزل ده تر د دریو طلاقونو مالکې یو طلاق دی ورکو نو دی پسید بالحق دیم دی او گورا کدریم دی ورکو نمسل لی ختمکا اطلاق مرتان مر علی فلام پکی دعا دی اطلاق الرجعی مرتان مر لئنه لا رجع بعد دا ثالث دی دریم نفس خود حق نشتا او طلاق پا مانا دا تسلیق دی لکا سلام پا مانا دا تسلیم وی اغا تلاک شرعی تطلیقتن بعد تطلیقتن علی تفریق دون الجمع والعرسال تلاک شرعی اغا یوزل دے او داغی نو بیانے نبس چدوزل دی ورکو نوستا یوزل حق باتے دے فا امساكم نو یا خوب پس وی دینه پسند شریعت مطابق اے رجو دیو کا رجو دیو کا نو دا خزب د شریعت مطابق ساتي او معروف کور په شریعت کې ستوي هر هغه شی چې شریعت آغا شریعت کې پیژندشي ای حقوق د نکاح او حسن صحبت بکه او تسریحهم به احسان یا پری خود دل دی پخایسته طریقہ اتلاق دی ورکو اپ عزت کی دی رجون کآ نو ورځ تسریح ستوی ترق د مراجعه ستوی تا طلاق ور خو او عزت کی رجود او نکا ابا ژولما و تسریحهم به احسان دریم طلاق دی خدا قول علما و زعیف دے زکر او سو بیاوی فین تو اللہ قاها دو سو تیس نم برایات کیوئی نگو دین نو بیا داغی بس ماناوی حسوک چوئی تصریح ہم به احسان درم دے نو دا قول ضعیف دے زکر او سو فین تو اللہ قاها کجا طلاق ذکر دے یا پری خودل دی پخیست ترکا اے گو اسلام ہوئی کثلاخ <تلاق> دے نو مول علماء نو تفوشوکا نو کثالو علماء یو فتوا درکچیاو تاسو د خزیوش بغیر د طلاق نه بللار نشتا کمسکم اهلی المسره مشوراوکا ا کپریزه نوم په خایسته طریق کپریزه دلته علماء یو واقعه ذکر کړي وای حسن رضی الله نو چې خلیفہ شو اولی رضی الله نو شهید شو نداغ بی بی وا کور تجراغ نو ورته وی خیره افت دې مبارک شاه نامه ربا ته وکړه وي زمما والد شهید شو ځ خلیفہ شو مطر علی مبارک کړي ځکه و زم استلا کے پدریو تلاوا او غمتعی اولذر درهمو لې ګل سرع لذر دراهم ورته موتاوی لې دو کله اغا بی بی تمو اغا و للمتو اللقات مطاون بالمعروف مطاور تراغه ناغوئی آوئی اغیو شیرو اینو حسن رضی اللہ عنو لچه پتو لگی دا پجڑاشو و ای مطاون قلیل من حبیب مفارکی تاکو لگا گونتے ہی دیا محبوب جدا کی دن کی نو حسن رضی اللہ نو پجڑا شو وکما د خپل لیکنا اور دې لري نوې چې درې امطلاق نفس رجون کی نو ما بر رجو کړیو غره رخصت راغ په محبت باندې لذر درهمه ورنی گل اغي می دا خداب محبوب جو د عقیدت کله لکه هدیه دا جداوال ذن په خېست طریقې وی طلاق ذن په خېست طریقې وی اراشان رپورٹونو تلاکم ايدين بکه زپريزينا تا با کله وي پشلو تلاکو تلاکه کله وي پشلو تلاک ابن باسر رضي الله عنه مال سوکراغه ما ماف دمر تلاکونو خذ تلاکه کړي مساله څنګه وي پدريو تلاک شوي او دا سي واي دا الله د دل پور خندا کړي هه الله وي پينزبو زوندي شلمون پوزوندي نو دا پزل لست خنداو کا کو دې نه کا الله ورسوله وقران و, و, و ادری تلا قدی اتو پما پښولو تلا کو تلاکه صدا سی وای دی په الله د دین پوره شو کا خندا له او کا د شریعت وای پر خذل دی بسوی په صحیح طریقه او طلاق دم په خاسته تلیکوی ولا یحل لكم او ندی حلال تاسو تا انته اخو دا چې واخل مما د غسه آې تو مووهر نه چې وررکړی مدیديبي بیایانوته شین س ش مهر دی, بی دی وررکړ یا دا غینې و نور سز خاون ښځې تو بخي الله خااف مگر دا چې داښځه خاوهدیېدل الله یقيمهدو د الله دا چې قم به ن کې دا دوواړه وکوونه د الله۔ تای اوغلا مسله خیګور پختنه او کله چې چې خزه پوي شي جکور مروانی نو چې سموي او تاسو یې پای ته راووندره په تخته یو خپل متخصص اکه پته ولګي نو دې ته رس سنبال ناغي ته په وختو کالی په مہر کې لیکلي او کور لیکلو په واټو لو قابش الله وایس شي به اخله نه بلکې حکم سره نور احسان وکړه شریعت سره حکمدار اغا مہر ور نور احساناتم کا اب اپوختنو کی خدا نہیں ویدم دے جسور کومم نا ور دیوام غسل بل جے کی بے نکام نہ کئ اکہ کین نو یادے جی رے پسورہ لا کا راضی کو ابدن روپے جیو کی واجی وی اجازت راٹھور شلپ نے سبا بد اللہ کو حضور کی دلی سہی دلی جواب ور کہ دا اللہ حضور کے او یو مثال د چېغه تخلع وای لکف نو خا او لکلی باب فن الخلع خذا او هاون د یو بل حقوق نشي پورا کوله او اس دیواجی تعلقات روان دي سمې نخری وګوره ک خاوند ظلم کوي او خلع غواړي نو دا د الله په ظالم دی او ک یو خذا اس به سا د خاوند ن غواړي نو دا اللہ حبیبو ایداب و منافقانو کے لا اکپا اس طریقہ قرن جو گئی اے او صحابیہ نبی السلام ترالا ادخان بارکیوی حبیبا اس قسمان پا کی دینی نقصہ انشتاون دنیاوی خزرن میں ورسلن لے گی اوہ صفحہ صفحہ لیو اے کل اسم نشتہ خدخززرن لے گی نو تب امڑکے اتب رضي الله حبيب ورثوي هغه خدای له په مہر کې باذر کړې وي قربان دا وا پس کوم رضی الله حبيب صحابي رو غوhto وي دا دا در لبا اپس واپس کی او تو ور سره خلع او کا خلع دي توي چې خاوند د خزه نسوا او دا غي په بدلتي غي سره رخصتي ورکی پوښي په خبره وای خدا دا خاوند په اجازه ت وی وس مساله د خلک عدالت کلاړ شنوایي ولا طلاق ور کې خاوند خبر نلري نو دي کې شری نقصان دي چې خاون طلاق نه ور کړې د حکومت په ډیګرې کار نکې زکه د خپد طلاق مالک شوک دي خاوند دې مقرره کړې نو دي کې دایو شی پکار دي چې حکومت دا خاوند دمراو وخت دي خاون خاوند نه خزر ساتي اونی پریزي इला अयखाफा इला अयखाफा मगर دا چدا دواړه یری دل خزا او خاون الله یقیم ما چ دواړه بقایل نکړې شي حدود الله حکم ند الله فان خفتم کتا سو یری دای حکم د خلفا او دمل بادشاہ تا یا نو مشران ته حکم نه این خفتم ک تاسو یی ری دی الله یقیم حدود الله دا چ قائم بن کړی شي دا دواړه حکومت د الله او دی اول حقوق ضایع کای او دا کینه فلا جناحه علیهما ننشد گنا په دی دواړو یک سره مالوالی خز ورلسور کی فی ما فاس کی چدا خذف هديه کي ور کوي اوزان ذخاون نخلاص کو دي تخل عوي تل كه حدود الله داد الله حكم ندي فلا تعتذوها نذ دين ا فلا تجاوزك وي ومن يتعدى حدود الله او چا چ تجاوزو کو د حكمو د الله نا اید الله دو حدودو نورو آوریدو فاولائی الظالمون نو دغخ لکم دوی ظالمان دی اید و طلاق خوی مخ ورکلو فین تولقا ها کچر درم طلاقم و لورکو نو بس دې خود دریو طلاق کوه او حق ختم کو فلا تحل له نذا خذا رواو حلال نه دې خاونتا من بعد پس دی درم طلاقنا حتا تن كه زوجن غيره ردې چې نکاو کی د خاون بل سرا اگر جمحور علماء داوئی دا فقهاء ارباعو اتفاق دے او دا عربو یو ادارت آغی توئی رابطه اسلامیا مکم و کرمکی اولوی سے دے او د تولی دنیا علماء دے تراغوالی چی سمسلو متن خب نوی پی خشید نو در عابطي فتوام دالا چه چا طلاق چاورکل جودا جودا دي یا يوزل ورکل پا پا کئی ورکل یا پا بیماري تي ورکل اگر چه ددا کار دو گناکل پا طلاق واقع شو ند جمهور امت او دارب و دولماو فتوام دام چه بس يوزل دري طلاق ورکل نو بس داوش مند دا سترابس حب ده دا ایم مو اربع او الجمهور و مسلک ده ادي ر بیا خلق ده حلالي او صورت جوړه واي کوئی څکسان دي تاسو و په فیجه دي په خبر کې دي وایي کارډونم دغه کړو همغه حلالي کوه یکدا شی ویلې الله حبيب و اعلان الله المحلله و, و, پی پی و ای ای المحلل له کداشي کارونه چاپ کړې چې موږ غا لادت کې وريږی اغه ملياس په پټ کې مو اوس ما دې مصیبت خلکو جوړ کړې سوې پیغمبر اتي سول مستعار ورته وای څورته وای اتي سول مستعار ورته وای اته پتي شرمېږي نه وګورتا الله حبيب سوک چې چا د پاره حلال کړي او چا دفر حلال کی پدوارو د الله او د رسول لنت صره پدوارو لنت صه بس چې طلاق زری ران بیاپ کې سړي بیاپ کې سپات دی بیا مسله چې اډ پختون سړي دی په لګور را داز لټو کو طلاق نو ور کار خو پوخ کوي وای دسه پریږی نی ذابکه خسړ ای ضدری پیرو یاو شرپی دی وای لاس پیری وای ابیا پا غا سات منکر دی وجنا گور طلاق مسائل دی غټو مدرسو له لې گئے اذه نبی رسول الله زمانه نه لا حکم دی چې څوک طلاق واچي دلبې قسم ورکو نو چې تې قسم مخرا و غیر لیکلو کا استاد د لیکونو په پس بزته فدستاه خبر دي استاد خیرت ته استاد الله سره ملاقات ده کته اوس غزله طلاق کړي او قسم خوري نه بیره طلاق کړي سپوږ وي خبره وایي نذير بسقي کې غټو مدرسو کې با دله طلاق ورکې او قسم باور کړي چې د قسم مخرا وږي سرا لیکلو کا اغه لناد دبره جواب ولیکم الله دې له هرچا کور دروانه دون په حفاظت کې او ساتي او شیطان ډېر لوی ظالم دی دې دي ټول عمر په دی مرچا کې ناس ته چې دا سړې بکله خوشکی نو په غوسه کې پیدا چې تل اقونه واچو کفر کلمه ته ور لخلينه رویستر چې ټول مرګ دې تر مرګ جاړي خواغه په مانثیا بیا د پکار ناراضي کچاره طلاق ور تورکو دریم ظلم فلا تهحللو له نو دا حالله نه د د دپاره من بهدو پس ددي دریم ت لااک نه حتا تن کې حزو جن غېرهو تر دی دا, دا خاون بل سره او د حالالی پهنییت نه په خپلی برځی کا نو بس چغ سرې نکو ک دغښځه نو کاغه په خپل مرځ ای طلاق ورکو ادت تیر شو ها نو بیا کدا رجوع کوي د وجو دیو خو دی کی ګور ډیر وخت لګي دی خاون طلاق ورکو نو دا بدري دری بیماری به ودت تیري کله د پای زنانه بیماری بدري می اشرفه راځي نو بیا بده دی در ته د هم اتم کال ترسي پای زنانه چې وی چې دا غي میاش ک نه راځي نوځو میاشتې پس کرا لاله و یو حساب شی بیا را ل بیا وایي صاحب شي اکل غره پخېټه باندې حمل ده نو بیا دې بچي حمل ده عزت ده ددا دې نو وت بل سره د ښاوه کا نو بیا کا غتلا خورکو نو دا غد سلا کې عزت پتی نو ددا کال یو دی مخه بخاله ای د پښتنو حلاله سره د لري تلاک اورګله سبب بیا غلا ولا کړی ابا نو دا ستو کلا سشي فینشل لک حق شرعی اغور ته پخفل مرزئی طلاق ورکو فلا جناحه علیہما نو نشته دے گناہ پد دوانو باغ زوڑ خاوندو پد خزا ای ترا جا چیو بل ترجو کیو رو ګرځی ان زوننا کشر خیال او گومان او ایو قیما حدود الله چه دوارا بقائم کریش حکوند اللہ و تلک حدود اللہ دا حکوند اللہ دی یبینوها بیان ویدا لقومی علمون دا ها غی قوم د پارچی پوئی گی و ایدہ اتولقتم النساء کلچ متلاک ورکو بی بیانو تا فَبَلَغْنَ اجَلَهُنَّ دله کی ذکر د بلوغ د مراد څخه قرب نه ورنځ دی شي د خپلو عده نتا عده لا تیر نه خو ورنځ دی شو فامسکوهن بماروفن نو وسا ته ځان صرف نکا کی د شریعت مطابق او سرفوهن بماروف یا پرخ دی د شریعت مطابق اے عدت نئی نو يا رجوع کا نو خذا بده خذشیز کا طلاق رجعی دے او ذ شریعت مطابق جنور شرط تیر کا او سرحو ہننا یا پریگی زید شریعت مطابق نو رجوع اور تم کا کی ولا تم سکو ہنند وران مساتیدہ بیویاں نے پر نکاح کففار ذرا درا یا مفول له د یا منڅوف د بنابر حال مسادي بی بیایانو لر پهنی کا کې دورارن دپه د تکلی فررسوو لتهدو دی دپاره چې تاسوو په زیاته او کوی ومن یا حال ذلك چا چې دا کاروکوښځ پهنیک کې سای مقصد دی۔ لو دې تا سينو اي چې دا بيچارو غريب مې څنګه کا فقد ظلم نفسه ظلم او کو پخبل ځان باندې ولا تتخذوا ايات الله حزوا مني ساي دا د الله زيد ټوکو پټو کو شراب اې د الله کا نټو کې مجوڑوي اگر حدیث کے راغلی دی و خبری دی ابو داوت شریف حدیث دی سلاس جدہن جدن و حضلہن جدن النکاہ والطلاق والرجعا و ایسو خبری دی سمم سمم دی و ٹوکم سمم دی ایک چاپٹو کو کہ نکاو تڑل عجاب و قبول شو اگو دی نو بس نکاو شو کہ یو سڑی طلاق کو ارکو ما ایما خویر اٹوکی کولے پستلا کې واکې شو مني ساي ايات د الله پټو کو سرا واذكرور ايات نعمت الله عليکم انعام او احسان د الله پتا شو چې ګوره اسلام در نصیب کړي او پیغمبر عليه السلام در تھرا لګلې و ما انزل عليکم اغا چرالېګلې د پتا شو مدل کتاب القران نو والحکمت او د سنتو نا یا عزکم به نصیحت تر کی تاسو لپاره دی وتخ الله هو یې ګی ځلانه د زنانو دي امور مبارکه یا پټولو مورکه تاسو مخ کې ورشيو جلاځله فدراشی نو یاد معقبل مضمون سره لغي یا په کی عمومي وتق الله ان الله نو يرې گيده دي سنان نو د دې مو مبارکه یاد ټول مو مبارکه وعلموا فاحشي ان الله بكل شيء عليم شويش کال لا په هر يو شي باندې و واذا تلقتم النساء كلاج متلاق ور کو بيانوا بی تا فَإِلَغْنَنُ نُورَسِيدِ دَيْ أَجَلُهُنَّ خُلُّ عِدَّةٌ نُطَا ٱلْتَفَ بَلَغْنَن مُرَاد قُرْبُ هَذِهِ كِدَّةِ خَتْمِ دِلِ إِذَا نَنَت مُطَلَّق وَقُ خُذِ تَخَاوُن تُو عِدَّةِ خَتْمُ شُ فَلَا تَعْدِلُهُنَّ نُمِيمَنِ كَوَي أَيَّن كِنَ أَزْوَاجُهُنَّ چِنِ كَاو خِد خُلُّ خَاوُن دَانُ شَرَا دې سکه وو واکه آرا سوچ ولا کوي صحابه خپل جذبات دا الله او د رسول د حکم سره رست کړیو دا راتلوال سره نه چې خپل جذبات ورسوکه او دا الله او د رسول حکم به مخ کې کې ماخلد ابن یثار رضی الله عنه یو لوی جلی القدر صحابي دی د خپل یو مسلمانانو کی اوسړی سپنه کا ورکا د نبی رسول الله پرمانه کینو نو ربیعه ورته غتلاق <تصفيق> ورکو تلاق رجعی او رجوی ورته عزت کیو نکا تر دې چې عزت ختم شو دغه خدای دې مکان او ث نور خلکم پیغام رولې ګلو نو دغه مخ کی خاوت پیغام رولې ګلو فہویہ او حویته ذبی خزم توجہ د غاول سره نکاح توا و دا هم دې سره وا نو ما ابن اسار رضی الله و رثیا لو کا ایسر کوجیا اکرم تو کا بیها و زوچ تو کا فتول فتاه تبیزت من کڑے په دې او په نکاح می درکړو نو طلاق دی ور کو رجوز نو وکړو بیا پیغمبر دی کی والله لا ترجوی لے کا بدن قسم سمپ الله دا تالو پس نه شي الله سره و ګ ده الله وي چر دغه ښه دغه زوړ خاو سره دت نه پسې کا کوي نو پلار روو ته وي تاسو منې کوئ نه په زموږ پښ ک چېږي صحی شو او دا آیات ور ته وي چې تاغو کا نا صحابی وې سمع الربی وتعا پسره استرغو در ربي غاب مم منظور زه خپل جذباته سکنه پختون مداجو کی پختو کې چکیه ما دې طلاق ور کړې بیا دې تې رجوع وکړه دا د صحابو شان روی بللو یو زویجو کا واخرب کا پنکای در کو اپدی دخار عزت من کو دا حدیث امام کرمیزی رحمه الله ذکر کړي نو فرمایو اذا طلقتم النساء کل چ متلاق ور کو بی بیانو تام فبلغنا جنهن ورسی لخلوا عدتونو نو تے تیر شو او ادا اوس د بیا خاون سره نکاح کول غواړي فلا تعدلوا هننا نمیم نکوي عین که حنازو وجههن چه دئ نکاو کی د خپل خوندانو شراه اضا ترادو بینهم بالمعروف کله چې خوشاله دی خپل منسکي بالمعروف د شریعت مطابق وګوره د ولی اجازه په کینه یو مساله مونږ تباز استادان وصیت کړې دی په لګري یو خذ د دی اجازه نه بغیر نکاح کړي لندری ایمه وی فنکاح باطل باطل باطل مونږ تباز استادان وی لري چې دا چې خذ چې مولي خبر نکاهه لته ده په یو مذب کې روا ده خو په دریو کې د سراړو رواټ ده دا. دا تاسو کتابونو فقہ کې صحیح وی د ইরাکي داوي وي غره خبره ده د 2800 خروج د خلاف د علماء را تقوا سره وېدا چې یو کارو کې په یو مذهب نه رواټ ده کپوي په خبره دته تقوا وی دغه څلور درې مذابونه وی چې خزا د وارث د اجازه نه بغیر نکاح کوي نکيه ده سره کیږي یو مذهب اجازت کوي او تا لکار سره دې ته کې یو ځل نکاح متړی چې پی جنې نه کله کوم مثال به تور ته پی خور کې و او یمونه په پنجاب او د مسلام اسلام اباد او د د چارسدی تر هغه یمونه نکاح او تړ نو اړتمولیت چې ست دریابو دې تلاب راغله او ستاله را وسته خو څه غم دې لروړي څه پوه شوې په خبره واه لکه پی جنینه نکاح به ده چانه تر سم یو طالب لې لبو دا اواب به شر کارم در باندې کې شرمایږي وی نکاح و تړو د خزه عزت او عزت کې نکاح و تړا عزت کې د کې رسو مسئله را روانه هغه پورې خاند دو جه پیجن... نګوره کا چې سوپی ژ نه د تخام مخهپی ی د پې مشر را وله ګوره زه پیژ نه خو تهې مواې په خبره وړه سر دی خبرو ته سوچ او خیال کوي نو اوله ص د ځان به د د خلاف نه راباې ا د باز خلکو هم مسؤل دي دا شي کار بکې چې خلاف جوړ کې او دا سه او کارو په چې جنگ دي جوړ کو او سه خلاف جوړ محمد محمد رسول الله صاحب رحمت الله او وسلم واقعا ذکر کولا وي مون جماعت کوله په مسجد نبوي کې نو سمو سي و راړيږي په وغه کې ما و بیا خلکو کھړې بیا او دسنو کولو مج کولو کون ګر مساله ده دری ائم مبلکی جمهور وی چې د اوخ په وهوانې او د 11 ماتی امام احمد رحم الله پلی سلو ورو ائم او کې امام دې او یو د ماتی د شیخ سیو د حرم امام موږ ته ویږي ګوران زاستاسو د علم قدر کو تاسو لطره جي دری ائم او 11 ماتی کی خو یو امام شوی او تاسو احلیل می پدی پوی گئی چې تقوا شته وي د علماء او د خلاف نه خروش تا یا په سم نی دا سموسي مخره یې رستې پرې بوسنه یا کوم کور یې نه داس کوي خبره سمه کړې وکه نه کړې وکه نه وایې روان دا شکاروک چې سني د دې د خلاف نه ځان راو باسي د دې چې نکاهه تړي ا دې بلار خبره یې ضرور خبر ده او ني دری ايمه وې نکاه نو ثاوله دا د مربوط شو په سر دراوه واستو دا غره ده د یوبوځ دې ټول دنیا وې جندري تلاکه ورکل نو تلاکه اته له را شنا خدای خدد. دی خدای سم پر بوج دې بسر واه واستو دا یو مسله د تقوا سره یو بلد علماء خپل د جاشه رواه بل بلوی نه رواه نو تسوکا د دې ستر کوکا تقوا ده کا ی ل بوج دی چې ټوله دنیا وي جدې تلاکه شي وا نه دی شوي ټول ب د پس ټول ب پسر وغست فلاته عادوهن نه نو ممنې کوي دوي نه کښناواجه نه چې کاو کې د خپلو خاون دانو سره ا داته رادو ب نه هم بال اځام دې دل زکه وي ګور تاسو زی کتاب لو کیلي په دې تاسو دې با کار نه تاسو کو یوز دې تاسو و چې اوسړي من کو هوا الولي بچیته اوا حسن نه نه چا که پښو دومره په اجرګه کې بولې په یو کلی کې پیدا شو د کوهات یو کلو خرما دو ورته وایې هم ټکوارت کرے ټکوارت والے پیږي یا وایي نو alterations بل شری سره دیکا کړو علاغت ابزابونو اوس کو بلا تاسو کړي چې تاسو کې د قبضې نو نو خلک دومره خف شوې د خوشنساړ کول غواړي هغه مخاوند کې ژوند دې مو داغنه درې شلول زابونو مو ابل کې د مولا تپوس پوس نه کړي نو کته وی چې را ما سره خدا کو تاسو پوس دی نو کو به درمل خلک ځي دیکا هو نپتې نو چې تاسو تاسو نو کو توبم قیامت کې जबाबه یا چې سوک نه پیژنې نو متاله دې کاولہ یا هو عايشوی دا څوک پیژنې دا څوک دا د کب زېدا پلاړ دې روړ دې بل لمصاب ورو دې بل لمصاب ورو دا بل مکو هوا انې کای ته لې اگر چې دې کار نکې دا خوغه خل کوشش ورزره کړو کانه چې څوک پیژنای نا کچرت امامان شوي کنن نو څو چې څوک پیژنای نا نو څه یا پلارې نه د خبر روورې خبر او ځانال ازو بالله را تختیل لې دا نک ورته د سره تړه دکهدرینې معمان او جممهور وي چې دا ده بلکې احنافم وي که بغیر کوف کې دا نکات نو بیا مو درستک ده پس د حنفی فې هنفیسه او اکثر دی پهلوګوره پهغیرې کوف کې دا ې سریي. احناف پغیر و که په غیر کف ک دا پخپل اختیار نوقا نو نه ده ا ته او فلا ته عدوو نهېمنې کوي کنه چې نقاو ک زوا جوون نه دخواون داو سره اته را دو ب نه هم کله چې رای بل معروف د شریت مطابق ذلكکه دا حکې مزکوه یو عضو ه نصیت کې دیشي په من ها غچا تکانا بینکم چی دید تا سنا یؤمنو باللہ چی ایمان ساتی پا اللہ والیوم الاخر او پرز رستنی ذالکم دا رنگ کور اشارت ستوا خضو توی زرر او چی اللہ و رسول وی نکاد رستننو تیم نکاوما ذالکا دا عدم او زرر نرسول وی دا عدم بندول او زرر نرسول اذ خالکم دیر با برکت دیتا شود پاروا اثر او دیر صفاحدا دا دیر با برکت دی او دیر صفاحدا اذ کا اعظم برکتن ونفان وا اثر اکثر تذهیرا دا دیر زیاد دی په کوالیکی والله یعلم والله پوہیگی تمله سامون او تا شوو نهپیږی والواد میدي که بقاې و که غیرې ملهقاتی دي یو رنا پ به ورکی او لا دنا اولاپلته حولې کاملې دو کالهپرا او الالف لام دا عهد له کم که او کہ غیر متلقاتي حکم عام ده نو الالف لام پکی د جنس ده ایوال والدات و بین ده کم متلقاتي او کہ غیر متلقاتي الالف لام دا عهد نو پای به بچو تا دو کال پورا یرجعنا امر ده او دا امر ده استه باب دफार اوه په مور باندې په عام حالاتو کې بچی ته پای ورکول کول مستحب دی حکبل زنانند شو مونږه او بچیلہ تکلیف نه نبی اپ مور ورکول کول واجب او فرض دی ابای کچره بل ځای کې بلا مور یان شو مونږه او د بچیشه تنظیم نه شو کېد نو په مور ور کول بیا واجب دی ه ناانه چې د خاون په نکاح کوي د دا به د بچی د پی ورکو لوجرت ناخلی او کطلا ورکو نو بیا د خپل ب چې ته چې د خاور د پ وجرت مطال به پولې شي من د پی وور کوي بچو ته حولینې کاملین د کاله پورا د جمهور لما او مسلک دا درزاعت مددد وکالا داد دا امام ابو یوسف او د امام محمد او در نور جمحور و علماء رحم اللہ مسلک دے مذہب حنفی کی فتوام در صاحبینو پا قولا امام ابو حنیف رای بواللہ در دواؤ دونیم وکالو قائل دے ویدہ پوئی ورگولو گو در صدا دونیم کالوی داغی دلیل سرے اگر ای تاسوش پا گیشتا ما پارسور احکاف امام ابو حنیفرہ مولا ددونی مکال و قائل لئے اگرئی سور احکاف داش پگشتما پا پارک رازی اویات مبارک داغی د دسور احکاف آیات اگرئی پی لسم نمبر آیات اگرئی وه انسانه وسییت کړړی موږ سانته ب واللی د ه احسانن د مور پلارار باره کې د خصص ل کولو عملت هو مووه پورته کړړیو د لره مور د د پهښټه کې کورهنن په سخت ای سره وواګوعت هو وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ اوباي تووجو کوي حمل د بچي پخېټا او فصالو او د پيونه جدا کول د 30 شهرا تر دې شور میاشتو پوري اي جمهور لباوي حمل لمراد ديو کې د خېټه حمل له نو جمهور لماو مسلکدار کم نه کم د بچی پیدا کیدو مودد شپګ میاشتي نو دیر شمیاشتو نج شپګ لری کی سوره پاتې شي نو شو بي ستو یاب دکړه دا وایي کله 24 شریه وایي شپګ دیر شمیاشتو نج شپګ لری کی سوره پاتې شوی جمهور دایا داسه معنی کوي نو حوله نه کامل نه او پدی کی فرق را نغی وحمللو هو عمل بچی په خیټه وافالووه سلاسو نشاران او د پهونهجو دا کوول دیرش می آاشتی نو شپږ د عمل شوي او دوه کاله د پهشل اماماه ووهنیفره مله عمل نهمررات حمل ف البتن نه دی وحمللو هو لاسوو کېلهبول ددي معشون او د پېونې جدا کول د 30 شهره تر دې شو میا شپوره نو دې سیمه سي دلیم کارشه او حمل پماراد لاصول ابول راغله قران کې سوره مریم کې وای فاستبیہی قومها تحمل رات للی کړي په دې بچي سره قومه پاږې د کی روت چت کړو او پلاسو کې روت چت کړو څوک پوښوي به ها حضرت فاتوا د شاهيب انود جمهور په کول لا د رضاعت چې پاږې کې چا دی او زنا نه پيوسکل او دې رضای مور جوړيږي او د هغه اولادې رونق وين دي جوړيږي دا به د دوو نه دین اپس د دو, دو کالو ون بیا د رضا اعت مثلا راضی د جمهور ذ قول مطابق لمن ارادا دا د حق چا د فار حکم دے چی را دل ری ایو تیم مردا چپور کی مدد فای ور کو نو ادو کال د بچ حق دے د فای ی دیبلور باید ان andet ri ka la pasum baji da pay war ke بیا بندول پکار ری داسی دواو کالو نپاس د دسن نشته د پویو حق نشته دواو کالو ګور دزه حق له وکلا داسی بوشه مسله کلا راضی یو بشیر یو کالو اور پزی کال پس بلن پیداش ردی یو خلا دو کال لری برابر په شریعت دا الله د یو کال په تی دی او دا او دو فاتی چې کوم نه پیدا شوی کپورو شی په مثلا باندې دا کدا بل بل چې پیدا کی دو سر کال پس پیدا شو د اول حق د رضاعت لا پورشوی نه دی نو کومور پیو ورکه نو ها کشتا عقد سوجو هات د وجنه د دو کال نو مخ کې د پیو نه बने نو شریعت دا غي حکم ام کړي والالمولود له اپاپلار د دې بچی باندې رزقو هنر رزق او خوراک د دې بیبيانو وای وکسوته هن جامید د دې بی و مل معروف د شریعت مطابق اے منکو حدا بیبی دا بچی ته فایور کای د دینان نفقه او جامیدا په خواوږي د شریعت مطابق لا تو نَفْسٌ إِلَّا نفسون الله اوه تلیف کې ب شي چولی او نفس مګرده د دس اوطاقت مناساسب لا تو دووار رواللی دا سیې غه معلووبم کېد شي او مجهولم کېد شي او د دواړو احتمال ل په کې نوګهکه معلومه سیه شي نو معه شي لا تو دووار رواللی دتون ضرر اوونت دی ولده ها په سبب د بچی دی چته داغه د وسنه سی وا د فراک او د جامو مطالبه کوي اک مجهوله صغشی نو دواره احتمالات وقیو نو معنا بداسي لا تو دوار والده تم بی ولده ها zarar بنشی رسول مور ته په سبب د بچی دی له ملو دله نه پلارار ددي بچی ته بولدي په سبب د بچی د د اوا مسله مو په منځکې اختلااف ک موول د وی د پلارار له وئ چې چاله بچ پې دا کړی شو دی نو د احناافله مسک دا دی وي د بچ دا د پلارار پلار حق دی چې کله د فوقه او کوم ووقت لییکی چې لور زوران دا زیېلو رسېږي او بچې دومرران دا ځېوررسې او اختلاف دا موته بعضې مو بچیله به اختیار میلاږي کم مورې خوښ پلارې خوښکو نهبي د اسلاموفیصله را ده د خزی خاون جنگ نو بچی دزه تال اختیار دی ناغ مور ته وی وه پس مور سره کو ستا نو حدیث کدا صفی صلی اللہ علیہ وسلم راگلے مسالہ دیشتیہا دی مثل ذالک او پوارس بم حکم وی په مثل د دیل اے وارس نسوک مراد دیل نیمام شافی رحم اللہ وی وې وارس نہ مراد وارث د عبد او دغه بچې وی بلار چې مرشو او بچې پاتې شو نو وارثوب دي وارث دې نو د مال کې با دغه زنانا دمر خرا کا اسکا او د ز پر وارثو تربيت وکي امام شافعي مولا وې وارس نہ مراد وارث ال عبد او دغه ماشوم چې مراد دې امام ابو حنیف رحم الله و وارث نو مرادہ غ سوق ده مرشو او د دې بچی په بہارمو کې سوق ده تر دې بل سوق ده ناغवं د شان خرچې کئ د دې د دې مال نا په وارث باندې حکم دی په مسل دی فین ارادا کی را دولر لدی خزيو خاون مور پلار فسوالند بوجدا کول د بچي د فيونا انترا ذي منهما پرساون گي سرد دي دواړو نو تشورن او پمشوريسرا وګوره قران کې د خزه شرم مشور را لا پختانه شوی چې څوک شرم کوي یا د خزه شرفه شورا کوي دا وای نو پختو, پختو شو کنه شو خزه شرم مشور را ال د بییانو سرم ه شوه کی تا سوله حدثې بررا شي نبیر اسلام د هديبي په سفر کې لاړ دی او بلکل حرم ته ی میلوورنی دی شوي مشرکان او ممرې خو پرېنو خوفیصله و شوه چې تاسو بهاپ ځ بل کالله به راځئڅاح بډیر پریشانو د الله حبيبي فصله و شوه حرامونونه کولاو کوئ سرونه و خهډو چاخکو نو کو نه چا حرم کولاو کو نې سر و رض اللہ حبیب خف خیمه ترا دن شو اپدی سفر <متار> کی ور سره بیبیانو کی ام سلم رضی اللہ عنہا اس خزه چ خزه د خاون په یا اور د قربانولی خفاحت ده و یما صحابه تو حکم کو چی احرامونه کولاو ک سر او خره اډو چاغه کو نه کو نو بی بی والا مشوره ورکا ویستا صحابه و قربان صحابه دی و دیر غم پراغ لینه تاسو خیمین بار شاید اپخپل داسارو خرائی دیو اپخپل داسارو سرونه رائی مدال اللہ حبیب خیمین را بار شو او صرخ رو لوع رو اختو چی صحابه وقتنجی پیغمبر صرخ ټول طول یو باللکی ناستر ورد بی په مشوره کې سمر خیر راغې غی نو پر اختوگو را بدا اسلام بانتالی باباي خزه سره مشوره راغلي له بعضي خزه غوري د خاون نه خواري پوهه خزه په د سړو غو دي نه کنا باباي بعضي خزه سوي اغه ته الله دومره سمجه پوهه ور کړی چې هغه کی دینداري د خاون نه ډیر را داغه سره مشوره راغلي وتشاور فمشوري سرا پښتانه دموي وای فلاري خزه سره ورډل کړی ورویده او خدا یو زید دا دا, دا, دا دا پختو کجگی ير شنوط طریق سره دا الله حبیب او بیبیانو سره کې ناشته یوزید ما شوبان او خدا او ټول کې ني تاسو تبرس سور نور کراشی یو صحابیو قربان مو روټي اوپر خو وړي غوا پېتا سو به आवाज له واځ پرې یوزې کېناستو کې فائدہ دای ک یو, یو, یو لذ سنت طریقې چل ور جنو د نور له مخې اکه خلاف سنت فراق کئ نا غپو حقی امر ابن سلامد نبی رحم السلام پرورشکې دا دومې سلامي رضی الله عنها یتیم بچو د الله حبيب پرورشک کوله نو د الله حبيب سره روتای کولا نو دې وای زماله سب کا سکه ګر زه دو نو د الله حبيب ای بچیا سم الله بسم الله وای چ فراق کې خپل بخلا فراق دا الله ب نه کېړې دا تعلیمات بهدي کمې د د کوړی فلا جونا حالې هما نګناشته په د دواړو که د دوو کالو نه مخکې بچې د پهونه جودا کوي ای نه ردم که تاسو راده لرئ انتهستروي او لاده کوم چې بل ځ کې د پلو طلب و کوي دا اولا دپاره بلڅوک ځنا نهله ټوي چې اوله پهور کې فلا جناح علیکم نو نشته دے گناہ پتا سو اذا سلمتم کلہ چور کوي تاسو دی فئی ورکاون کو زنا نہ ہوتا ما اتیتم اغه چ تعید ورقول اراده مولر بالمعروف د شریعت مطابق یو زنا نہスタ بچیل فئی ورکه یومور نلا اوغی سرس تنخام مکرر شوا نو ایدابا پورا پورا ورکے واتق اللہ دا اللہ نو یری گئی پدی مذکورا وحکاماتو کی کمچے یاد ذکر شل یا پتولو مورو کی دا اللہ نو یری گئی وعلمو پوح شئی ان اللہ بیشک اللہ بیما تعملون بسیر فاوچ تاسو کم عملک و ای بسویر لی دنکنے والذین آغا کسان یتوفونا منکم چی وفات کرشل دتا سنام و یذرون ازواجن پری خودی بی بیانی یتربسن انتظار بکیدی بی انفسی هن پخولو زانونو اربع تاشهر واشرا سلور می آشتی اولس رزید قره مخ کې د طلاق ذکر کو نوس عزت د وفات ذکر کئ د عزت د طلاق او د وفات په بعض مسائلو کې سره بعض مسائلو کې داغه فرق شته وي ورزنانا دا به عزت خاون پکور کثیرې د وفات آداب د کوره نبر نو کدا سیدی چې د د خوراک سه تنظیم نشتا ځکه خاون چې برښونو مال خو یې میراث او تقسیم شو نو که درک زړه کړه لګی نو درازي دیوسی په پرداتې او کور کې د مزدوری کوي ابیا بشفقور ترار رسې ای عزت کې ګور د احجلم نشیټله عمرې لم نشیټله عادت کی ګور کله ده چې وی چې زره نه په عزت کېلا نو دا به چاته پوسل نه دی اگر دی که پلاری بیماره وي مورې بیماره ده که شو دارو کې مرشل نو دا باغی دب نزی که خامخادا وي مخې ګورم نو دې ته لراول او خلاص ضروري نه دی دی پورے فقاهه وکړي وایي که خاوند دې مرشل او ته پور نه بار دې دې دې عزت مسلې متوجي شي تخفل خاوند مخکته لو مم نزی څپو شوي په صلوان د دې دت پرځي کې سالور میاشتي اولس رزي داود زینت زیورات او کالی ناچي داود زینت اشیاء او جامې استعمالي دا سالور میاشتي اولس رزي د دې د پارسونه هبای نه به زیورات وی نه به نخري زیوی تر دې ش رانجبم ناچي شېرو آیا تو کدا شراغ دي تر کی زینت وکای الذينا کسان ی تو فونه منډکوم چې وفاات کړی شل د تاسوونه ضرروونه زواژن پرېښدي بي بی بیایانې یا طرف بس نین تزار به کوي بیا ف نه پښپلو راس لور دی او لهځ دال دا او دالدي چې د ځنا نه عمللي او که حملعملې دی نو بیا د عدت د بچی پیدا کې دلی اگر په کې کال لګې دو اخاون پکټ پروت د له خخکړې نه او د دې بچي پیدا نوې د ختم شو فایذا بلغنا جلھن کله چور سیګید اخپلو عدته نوتا عې ختم شو فلا جونا حالی کوم نونیشته دګنا په تااسو في مع پاغڅ کې فال نه چې دا ځناې کويفیف بالمعروف د خپلو مطابق ابل دی کې نک نبیا ای زلمنې رشتهدار منکولې ن شي چتا وبول دې کې گنې نکا نه کوي والله بما تعملون خبير الله فها چتا شو کوم عمل کوي نو خبردار دی وصلی الله تعالی خیر خلق محمد الی و اصحاب اجmai لا اله الا الله محمد خاتم الف ایمان کے یا الله خاتم مف ایمان کے الله ز خراب خاتمه نه مونږ ټول خپل حفاظت کې او ساتي الله ز قران او سنت څخه علم نافع لپاره زمونږ ټول لوسی نه پرداسي الله ز خپل کتاب لپاره زمونږ ټول شحتو نه روکي او مونږ او زمونږ د طالبای کرام الله دې مارون او ساتي کم شې چې زمونږ د درس لپاره الله رکاوټ او مانع جوړيږي فخ بالرحمه وکرم وعفو مونږ دا غینه په حفاظت کې وشاتی په خیر عافیت الله زمونږ دا دوره تفسیر اختتام ته یا رب کریمه مونږ ته زموږ والدين او تا مشایخ او مړو ژوندو حاضرين او غایبین او تواडा او له ګناہوں ماف کی یا رب کریم سمره بیمارانی بی. کورونو کې اسپیټالونو کې طلباء او طالبات او کې الله تفخفل رحم او کرم ور شفای کامل ور کی الله دے چا دشمنی طرف نہ لی دی ته او دوستی باندې رب کریم بدلی کی الله دے چا اولاد نشته کامل صالح اولاد ول او دے چا اولاد وی الله دو والد نو دسترغو یا خوال عجور کی الله زم د ټول ذینی دنیاوی حاجتونو تر سر کی او زموند تو د دې نړۍ پریشاله ای رب کریم ختم کې او یو اعلان ګور را ووره موږ بار بار وی زمونت یو هنیم در شو زمان سو رو شو زمون شو را پنې وا کې څوک رازي نا بیا درش نه پوي یو زمو خپل د داخلي او نصاب دې نه پس ګوره بازي عوام کسان را غاړي بازي زنا را غاړي نو مونگ داخلی بندی کڑی پخونا دا هرشی خپل ترتیب بھی اگر دا بازی عوام زان سر عوام راولی مونگ مخکن اعلان کڑی مزداز سیده چیز مونگ مطبخ والا معنی تکلیف رازی آده یوی بجین پاسی او سارا پوری پخوای نو اخیر انصاف تے کسوک رازی او صحیح معنو که خپل بندو بس شي نو رازی نی کنا مونگ اغز نانا و نارینو تا اس کس په صحیح طریقه سره د خپل خرچه کوي او زموږ چې کوم د مطبخ نصاب دی هغه څه یې پورا شوهل دي. بده نه پخ دی په لور کم کوم نارینو کې چاراو واستو نو د لويواله کوو. ازنانو کې چاراو واستو دای به زما واري. دی وړد مسرتی د اصولو نه خلاف مکه وي موږ هم زه ني تور مپرېشان وکړ. تاسو خو سره خبر نه غوړل لس د کسان غریبان شپاو رستا سره لګيای کار برابرۍ کې نه زمونږ داخلې بندې دي کهڅوک راځي ځان لدی دی ک خپل بندو بس ک شي بل ځ کې پورنی شي یا په مدسهې ووي ځانله داخللی پخلی کوي د زمونږ ورتهسه دی اجازت نه پس کو چاسووک را وسته نو بیا مګورهدي پلی ظلم به کوئ بیا به در تهواله کو مونږ پرشانه کوئ ځانه پرشانه کوئ په نیمه کې سوو سبق لن نه څوک چ راتل بختې ادا خوبص خلق روجہ کی اس گاری کی نور بمرازی نو اللہ دے را راولی خوب بندو بس مزان لکھائی بندو بس مزان لکھائی نو لگ دا مدرسی پو اصول و زان پویا وائی اللہ دے مونگا تاسو طول پوئی کی او دا ہر شی پہ ترتیب دے مونگا تاسو روان کی اللہ حما ربنا آتنا فی الدنیا خسنہ وفی الاخرہ دے خسنہ وکنہ آزا برنام